Javasolnák itt az eltársánknek azt, adt, hogy hát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 Szerintem, szerintem van pár, szerintem a kultúr. Kultúr, ezt meg tudja oldani egyszerűen. A aki a szervezetnek kultúrossai vannak, úgyhogy ezt a kapcsolatot feltétlenül fel kell vendíteni. Addig jó, mi Kádár él? Nagyon kellemes, szép estét kívánunk mindenkinek. Ez a Klubrádió benne az addig, még Kádár él. Babbal, Pszichó Péterrel, és az önök alázatos narrátorával, Pamsz Károlyal. Károlyjal. Telefonszámunk 24 07 953. Mennyi van most már karácsonyig? Most már éppen csak egyet kell aludni, ugye? Egyet kell aludni, hogy jöjjön a Jézuska. Arra gondoltam, hogy hogy megkérdezzük Önöket, kedves hallgatók, hogy hogyan volt ez a karácsony, meg egyáltalán a karácsonyhoz kapcsolódó vallásos dolgok megjelenése a vizsgált időszakban, tehát a 60-as, 70-as, 80-as években. Kellemetlen volt-e elmenni mondjuk egy éjfélű misére? Mit mondott a pártitkár, amikor a vállalati ünnepségen kiosztott a gyerekeknek az ajándékot? Hogy az még hagyjának. Otthon mit mondott? mondott? XF társa, aki mondjuk pártitkár volt, mit mondott 24-én este a gyerekének, vagy a gyerekeinek, hogy kihozta az ajándékot? Ez nagyon érdekes kérdés. Tehát ez a nagyon érdekes, érdekes kérdés. Durva mert... kérdésem is van ezzel kapcsolatban, de az nagyon személyre Jó, de, személy hát a, de hát az az, az, a, az a szigorú kérdések egyike. Szóval, hogy, hogy ebbe a körbe futnánk belé, és azt gondoljuk, hogy önök, akik ezt a korszakot -e velünk együtt, vagy, vagy nálunk talán jobban végigélték, talán megoszták velünk. Én hallottam olyan történetet, hogy nagyon-nagyon sokáig adott helyen nem volt karácsony. Nem, ez kimaradt. Tehát nem volt karácsonyfa, Psihó. Nem hülyéskedek. De hülyéskedsz. Szoktam olyat is, de most kivételesen nem. Tudom, de. Figyelj, tehát ott volt a naptár, is, amikor az, odaérkeztünk, hogy december 24, Igen. akkor átugrottuk, azt mondtuk, hogy nem, megyünk nem. a gyárba dolgozni. És... Nem, nem volt karácsonyfa, nem volt ajándékozás. Igen? Igen. Hát. Ez meglehetősen furcsa. Na jó, mindegy, tehát 24 07 953, írhatnak sms 30, 30, 30 ra és szerintem a 24 is működik, nem? Ilyenkor így szokott egyszerűen több telefon szokott uh, pillogni, úgyhogy enhez látunk neki így karácsony előtt utolsó este. Van. úgy gondolta, hogy Szigeti Ferenc bármi jobb. Rémes, 24 07 953. jó estét! Jó estét! Én vagyok volna A Nem, adásban van. Adásban. adásban? Korábban beszéltünk ilyen kis együttes témában, amikor aztán abban maradt a dolog, hogy kis együttes. Igen, igen. Csak annyit egy, mikor egyetemre jártam, akkor amit írunk az a 80-as évek legeleje, tehát 8, uh -huh. 79 es 79 84. A December elején vagyunk, amikor kírják a vizsgákat. Az egyik szigorlat téma a műszaki egyetemen, tudományos szocializmus. Az oktatónő az egy épp unióból visszatérte első évben tanító tanítónő, uh -huh. és a szigorlat ideje, december 24-én, délután 3 három órától. Oh. Többen jeleztük, hogy az nem biztos, hogy a legalább a nálunk, akkor vannak ilyen egyéb elfogadtságok. Nem jönnek már a buszok. És nagyon komoly... Nagyon komoly figyelmeztetésben lettünk részesítve az, az irányban, Buda, életen, életen mondom, és hogy, az hogy ilyen, kérdényen. hogy karácsony nincs, szeretett innete van, és aki nem jelenik meg a szigorlaton, és kegyük hozzá, hogy a műszaki embereknek ez a tudományos szociázmus szigorlat, ugye ez egy eléggé olyan harapós táj volt, tehát Te felhívták a figyelmünket, hogy karácsony nincs szeretetünk, mert ha van, és ez is értként, ha amikor új év pályán is, ha felejtsük el, úgyhogy tudomány szociós... De tudom, hogy... szociazmus december 20-én 20. este Eskül. huskákkal felszerelve, mert hogy ilyen, hogy karácsony nincs, tehát ez volt. Nem ebben... azt mondta, hogy a szeretet ünnepé január elején? Tehát a, hát a... nekünk ezt mondta ez a Vossznalvegyház szerint? A igen, Aha. igen, igen, tehát ez volt. Nagyon átmoshatták a fejét. Igen. Jó, igen. és akkor ez így le is ment ez a dolog? Hogy 24 hát, is Ha nem mentünk volna be a szigorlatra, akkor az a fél évünk nincs meg. De akkor még nem ez a következő. Van egy diplomás? Hát akkor egyszerűen kiuktak minket az egyetemről. Tehát ez, ez, ez, ez ilyen, ilyen szinten vették komolyan ezt a dolgot. Szigorú. Csak ez csak a rövid. Egyébként, de amit mégis kérdeztük, hogy ez hogy nézett ki, hát ami nagyon bennem van, Budán laktunk mindig, és a a akkori mártirok útján, a Margit Főút van, ugye az egyetlen igazi barok templom, Budapesten az utolsó történet igen. része. Hát én oda jártam, hittam meg minden egyéb dologra már akkor is. Minden mellett, hogy a családban uh, voltak olyan város akik akiket hát ugye az adórendszernek kénytelen részei voltak, de ott mindig ilyen tárban megjelent egy nagyon helyes idős néni, aki beszette az egyházadót. Nem tudom, hogy ez megvan ez a dolog, hogy kelt egy házadó, már akkor is a katolikus egy száz fizetel, szerintem 5-10 forint, vagy ilyesmi összegeket kell fizetni. És aztán a kettő, az így megjölt egymás, mert az így kírve is volt, meg tudott is volt, és ott a számtomban egymásokat kacsintottak az emberek, hogy a is itt vett, azt van, Jön napot kívánok. De mindenelőtt 24-én mentünk tudományos szocializmus szigorlat. Ezt megégyezik. Ez egy ilyen világból. Köszi szépen. <gül> Köszi. Szépen. Sziasztok. Szias, sziasztok. 24 07 95 3, illetve azt hiszem 24 06 3, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Uh, sziasztok! Én csak egyetlen dolgot szeretnék ezt hozzáfűzni, Mindenki. hogy... Mindenki! Uh, igen, hogy uh, hát én ugyan egy kései uh, madár vagyok, mert én a 80-as években uh, voltam úttörő, meg kisdobos, de azért <gül> akkor egy ilyen elég jelentős korszakváltás következhetett be, mert az bennem uh, eléggé, hát hogy mondjam... Uh, fixélményként maradt meg, hogy voltak ezek a parlamenti karácsonyfa, úgynevezett karácsonyfa ünnepségek. Azok nagyon voltak. Tehát az, hogy itt kimaradt volna a karácsony a, a, az ideológiából, meg, a, meg hát ez egy remek propaganda esemény volt. Ugye mindent megragadtak annak érdekében, hogy, hogy osszák az észt. Tehát én azt gondolom, hogy a, éppen Osztották a karácsony... E, figyelj, én... Biztos lesz, én... olyan hallgatunk, aki volt parlamenti karácsonyon. Az... Én azt gondolom, hogy, hogy nem. tehát Nyilván kell lesz valami, valami hátszél, meg valami csóka, hogy, hogy oda belessen jutni, és, és, és biztos nagyon sokan voltak is, és azt is gondolom, hogy sokan voltak, akiknek ez egy, ez egy életre szóló élmény lehetett, mondjuk nagyobb élmény, mint, mint megnézni a, a Szent Koronát a parlamentben. Akkor még nem volt a Szent Korona a parlamentben? A, így van, tehát azért mondom, hogy, hogy most ideológiai két jaj. rendszer közötti különbség, Szóval, de az, hogy itt elfelelkeztek volna valamilyen ideológiai jogból, kihagyták volna a karácsonyt, szerintem ez egy súlyos dogmatikai tévedés. Tehát, Tehát akkor a Műszaki Egyetemen a, az előző kedves nem, hallgatónak? Nem, az, hogy, hogy elmebeteg tanszékvezetők, meg, meg ilyen, ilyen tárderek mit csinálnak, hát az nyilván az, az egy dolog. Akkor mire de mondtad, hogy súlyos dogmatikai tévedés? Hát az, hogy, hogy rendszeridegen lenne kihagyni a karács. Tehát nem hiszem azt, hogy a karácsonyt a rendszer logikájából adódóan hagyták volna ki nem. Nem is erre gondoltunk, hanem pont arra a kettősségre vagyunk kíváncsiak, hogyha létezett ilyen kettőség, hogy, hogy hogy működött ez. Tehát a feloldásra vagyunk kíváncsiak. Ha, szerintem ez, ez egy, ez egy ez, ez, ez, tehát ez a propaganda része a dolognak, ez szerintem uh, ilyen módon, ez a karácsony meg ezekkel a, ezekkel a karácsony körüli mozgalmi uh, megmozdulásokkal, uh, szerintem így feloldható, tehát hogy, hogy ideológiailag ez nem, nem játszott ideológiailag ez az egész dolog. Tehát számukra az eseménynek volt, ugyanúgy, ahogy minden más eseménynek, ez is csak egy volt a sok piros betűs ünnep közül. Igaz. Én is. Szia, szia. szia, szia. Köszi, szia. Mit rögtél, Babi? <gül> <gül> Kötélhúzás. Kötélhúzás. Nem, hanem összeakadtak a, a feljallgatóink kábelei. Szép jössét kívánunk. Jó estét. Szervusztok, teszi vagyok. Szia, Boldog te. karácsonyt. Boldog karácsonyt. Nekem volt egy nagy bánatom, hogy én a szocializmus idejében soha nem jutottam el éjszéli Miért? Mert kilenckor tartották az éjszéli misét otthon. De miért is? Fogalmam sincs. Volt miért ilyen. Természetesen van, van sincs ilyen probléma. Milyen. Én gyanítom, igen, hogy valami randalírozás lehetett egyszer a dologban, és I, utána közeszem. Hát Vagy pedig az, hogy, az, hogy egy papa az, hogy igen, az igen, igen, igen, igen, igen, igen. Ez, igen, igen, ez az nem az falu az volt, ennek saját papja volt városnak. Ez egy Igen, nagy nagy muszónak egy kis település? Igen, igen, igen, ennek saját papja volt ennek a szóval városnak, úgyhogy. Szóval Végül is nem jutottam el soha éjféli misére, úgyhogy majd itt Pesten először. A másik pedig az, hogy... Akartál innen? egyébként? Tessék? Akartál? Ö, igen, igen, igen szerettem. Hát egyrészt a kíváncsiság volt benne. Hiszen kis titkár voltál. Volt -e. Tessék? Hiszen kis titkár is voltál. Tehát attól még az ember egyrészt kíváncsi, másrészt meg én szeretem a templomizenét Tehát éppen azt akarom mondani, hogy talán 88-ban volt a városban az első templomi hangverseny a református templomban, ami direkt így meg volt hirdetve, mint adventi hangverseny. Uh -huh. És ott például ott volt mindenki, aki számít a városban, tehát a tanácselnöktől kezdve, a titkáron át, a pártbizottsági munkatársakig. Azért, mert ez egy kulturális esemény volt? Ez úgy volt, igen, ez teljes egészében úgy volt meghirdetve, igen. Uh -huh. Egyébként egy gyönyörű adventi hangverseny volt, úgyhogy tényleg csodaszép volt. De, amikor... az de az volt enge... az első ilyen alkalom, amikor a, a, a város notabilitásai megjelentek a templomban Feleséggel, igen. Jó, és de amikor hát az... becsúsztak téged de a Pestországban miképp bennünket is, akkor utána hogy volt az éjfél Hát utána egyszer voltam a, a Mátyás templomban, és azóta meg valahogy már nem szeretek éjszaka kimazulni. Uh -huh. Tehát az ugye elmaradt. Hát most már amúgy sincs benne semmi poénta. Hát emlékszel arra, hogy, hogy mi volt a feloldása Jézus születésének a karácsonynak? Egyrészt szeretet ünnepe volt, másrészt nálunk a cégnél kifejezetten mikulás tartottunk. Uh -huh. Tehát a gyerekeknek mi mindig csináltunk Mikulás bulit Ugye ott jött a télapó, meg a. Mikulás, mikor, hogy? És, és akkor egy kicsit éjjük, össze kellett Soszuki. húzni a két időpontot, tehát mondjuk december 6-át egy kicsit beljebb húzni Pontosan, másrészt pedig nálunk, tehát mi Exportra dolgoztunk, hogy nálunk december közepén elszabadult az Őrültek háza, Aha. És, és dolgoztunk végig. Értjük. Tehát még volt olyan, hogy még január 31-én este 8 ig dolgoztunk. Szemben? De miért? Hát mert a Soviet Export az mennyiségre ment. Ott hát... állt a kamion, és egy bizonyos mennyiségnek el kellett hajtni az országot. Ja, tehát tervgazdálkodás? Igen, ha ez már ott volt a kamionon, a vámos rátette a pöcsétet, akkor, már akkor ez már teljesítésnek számított. Aha, akkor haza lehetett menni. Igen, pontosan, pontosan, Aha. és nálunk ez mindig De egy borondokháza volt. De nem lehetett előtte belehúzni, mondjuk júniusban, júriusban, augustusban? Hát, ahogy bejö, beérkezik az alapanyag. Aha. Tehát... Az alapanyagot is szállítjuk. Igen, megint át. csak a tervgazdálkodásnál tartunk. Igen, igen, igen. Köszönöm szépen, Stefi. Tervustok és jó tanácsot kívánok mindenkinek. Neked, neked is. is, neked is, és mindenkinek természetesen. Jó estét kívánunk. Jó Kész csóvostét. Hallgatjuk. Azt szeretném mondani, hogy egyszerűen volt megoldva a karácsonyi tilapó volt. Aha. Nem Jézuska, hanem karácsonyi tilapó. Tehát még éppen a volt egy ugye december 6-án, uh -huh. aztán jött a karácsonyi tirlapú karácsonykor. De, És kész. De ugye otthon az máshogy otthon van. Otthon más, hogy persze, Jézuska, meg Angyalka, meg hasonló. Tehát semmi gond nem volt. Egyébként az 57-ben járhattam hittanra minden további nélkül engedték, sőt az iskolába volt szervezve. 57-ben, hát, 57, igen, uh -huh. úgyhogy ez, ez szerintem mindenki maga oldotta meg, jó, az, az előtt nem tudom mi volt, hát 57-ben biztos volt református hittam, katolikus hittam, minden további nélkül, egy mezei, 7. kerületi általános iskolában, úgyhogy ennyi. Köszönjük szépen, kész az boldog karácsonyt! Mag 24 07, 953, illetve 24 06. Elapú. Igen. Igen, tehát ez volt, hogy. hogy Ú, e... Vegyük ki a szigetét. Miért? Borzagár. De hogy is? De mindig azon gondolkodtam, hogy aki tud aztán mindegy. Haló jó estét kibbut. Katasztrófa. Jó estét. Jó estét! Én vagyok. Kezét csókolom, ön van. Igen. Hát, akkor szergusztok, Stefi vagyok én is. Na, a következőt akarom elmondani, ami számomra nagyon érdekes, úgy 58-59-ben még, még rettenetesen az a templombajárás, éjfélimise, és a szocialisták, azok nem nagyon. Na most az akkori msmp sek azok titokba kereszteltették a Na, gyerekeiket, igen, igen, ez nekünk is megvan, hogy így, így tudunk róla, hogy, hogy a szomszéd településre kellett átmenni egyébként. Igen. Tehát volt ilyen... Na most az én nagyapám erősen baloldali volt, a nagyanyám pedig nem volt templomjáró, nem volt templomjáró, de hozzánk is a pap mindig kijött, és a 10 forint egyházi adót begyűjtötte személyesen minden hónapban. És nem volt ebből um, semmi. a családi viszály? Az, az ég adta világos semmi, és... Elventünk évféli misére is, eljártunk, addig, amíg meg nem untam a templom hidegét, mert rettenetesen hideg volt, a nagyapám nem jött velünk a templomba, és ez nagyon érdekes volt, mert a nagyapám erdő vett minket körül, és az erdőből hozhatott mindig karácsonyfát haza. Ezt a borókát, aminek ilyen hosszú levele van, és az elég sokáig eláll, és a helyi pártitkár, mert sehol nem kaptunk angyalhajat, és a helyi pártitkár szerzett a nagypapámnak angyalhajat, hogy tele legyen a karácsonyfa angyalhajjal. Segítsen nekünk. Igen. Mi volt az angyalhaj? Hát az a hófehér. Én tudom, hogy, hogy a karácsonyfára tettük ezt. Igen. És tudja, az az érdekes, hogy, hogy valamikor a 70-es évek elején nekem a nagymamám mesélt egy egy nagyon fontos orvosi felfedezést, hogy valami gyerek lenyelte az angyalhajat, lehet, hogy kamu, de én pontosan emlékszem a, a történetre, mint a szomszidasszonyjal megbeszélték ott a homovidelmi eh, lakótelepen, és eh, úgy sikerült a gyerekből kiszedni, és ugye egy gyerek is csak így megragadt, Igen. hogy a, a gyerek torkán kis halat leengedtek, és akkor a, a, a halra így az ki angyalhajt, hulkáspák? és így szedték ki belőle. Ez ennyire veszélyes volt? Nem tudom, tehát én ezt gyerekként hallottam, tehát, mm. és a, a nagymamám még sosem fogyasztott alkoholt. A, annyira közel nem kerülhettünk a karácsonyfához, hogy az angyalhajat megegyük róla. Mm. Uh, úgy éjszaka mentünk, uh, nem tudom, ki emlékszik még arra, a puncsos csokolád és vaníliás uh, uh, taloncukorra, és akkor ugye uh, a család hát a néhány konzim. tagja elindult a karácsonyfá felé, és a csokoládés és helyet darabokat raktunk be, hogy a nagymamának ne legyen feltűnő, hogy mi elvettük azt a csokolád ami bűn rossz és ami a nagymama miért jót kuncogott, hogy az unokája azt hiszik, hogy én Ott tartottunk, hogy angyalhaj, bocsánat, hozzá vartam össze. Tehát egy szerzett angyalhajat. Egy gyönyörű volt, a pártitkár <coughs> szerezte az angyalhajat, és úgy, hogy ő magának szerzett, és megfelezte a nagyapámmal. Tehát abszolút -e nem volt a... a, a párt, és a templom között semmi a világon, sőt lehetett választani. Én jártam ha, hittalra, jaj. jártam hittalra, és aztán megkérdezték, hogy nem akarnék-e kispajtás lenni, és annak a, a bőrövel, meg a kék nyakendő, meg minden sokkal jobban tetszett, és nem volt hideg, és órákra jártunk, én azt választottam, de nekünk soha semmi bajunk ebből nem lett. Hát, ez jó hely, hát, hely volt. Igen, igen. Hol volt ez a hely? <gül> ez a hely tatabánya volt. Tatabánya. Igen, hát köszönöm, hogy meghalgattam. Mi, Mi köszönjük, <gül> hogy megosztotta velünk ezt. Viszont hallás. Szóval, hogy És ez tényleg így, így annyira pontosan emlékszem a szituációra, hogy így ülünk a, a, hogy ülünk a konyhába. A, a Ruszlit. Haló, jó, e, jó estét. Jó estét. Jó e, estét. Vonalban vagyok? Nem, adásban. Adásban. Adásban. No, hát János vagyok, és minden tiszteletem a műsorért, és nagyon kedvenem a műsorotokat. Egy nagyon rövid anzikszót mondok el. Hallgatunk. E, én voltam kisdobos. Voltam úttörő, szélimedig illegálisan hittanra jártam, és amikor bevonultam katonának, akkor megkérdezték, hogy kistag vagyok-e, és mondtam, hogy nem. Miért nem vagyok kisztag? Hát mondtam, ennek több oka van, nem vagyok kisztag. Néhány nappal a sorozás, illetve, bocsánat, a bevonulás után sorbállítottak minket a laktanyai udvaron, Ö, és a ö, tiszt a százados ö, az, ö, azt mondta, hogy elvtársak, aki kisztag lépjen két lépést előre, akkor jó néhány ember előre lépett, és azt mondta, többi mától kezdve kisztag, így lettem kistag. Igen. Uh -huh. Ezt akartam elmondani. Nagy Szervus. ebből így ment. szépen. Tehát, hogy az üveggyapot volt a, az angyal haj? Hát, <dő> egyik kedves hallgatónk ezt szerezte, uh -huh. hogy az angyal haj az, az üveggyapot volt, és így módon ez, ez halálosan veszedelmes, ha bekerül a szervezetbe. Aha. Jó. De Tehát akkor mégiscsak lehetett valami alapja, mert. mert és ez így, így gyerekkoromban számomra ilyen nagyon lidérces történet volt. Tehát, hogy valami. Mitől értettek, hogy a kis halat leengedik a torkám? Vagy? Az, az az egész helyzet. Tehát, ugye egy, hogy eszi meg a gyerek a bárbányhajat? A, a gyerek, mindent megeszt. Egészséges minden. gyerek, mindent megeszt. Ebben A ropogós bogártól igazadban. kezdve az üveg, vagy az anyalhaig mindent. De az angyalha az nem finom. A ropogós bogár finom. De mindent meg kell próbálni, mindent ki kell, meg kell kóstolni, ki kell próbálni, és így tovább. beleférhetett az angyalha is. Aha. És. <coughs> Hát meg az, az, hogy így képzeld el, hogy, hogy élők is halat leengednek valakinek a torkán. Ezt nem mondtad, hogy élők is. Hát élőt. Élőt. Tehát ez valahogy úgy volt, hogy és akkor az... És ott, lesz, a, nem megy. ott az ember benne forgolódik. Azóta se értem. Tehát lehet, hogy lesz hogy olyan kedves hallgatónk, aki hallotta ezt a történetet, tehát nem hiszem, hogy... Összeszerűen hogy, angyal. Szentes város, szentes ország annyira e, e, e, zárt lett volna, vagy, vagy saját... E, Vörös tudománya rendelkező hely, hogy ez, ez szentesen történt volna. Na, majd meglátjuk. Jöjjenek szerintem lassan a, a hírek, és a kedves Én hallgatóknak is. Miért? És a kedves hallgatóknak meg anyáljuk, hogy ha van élményük arról, hogy hogyan volt a karácsony, hogyan volt Jézus a néhány ágkosra ezelőtti időszakban, a 60-as, 70-as, 80-as években. Ki az ajándékot? Ki hozta, igen. Hát szerintem az volt, ha így visszamlékszünk, vagy nálad, hogy nem tudom. Hát nálatok nyilván úgy hozták, hogy te üdögélél a konyhába, majd szóltad a, a süteményt, és akkor egyszer csak csing-ling-ling, a kis pszichó beruhant. Nincsenek nincs nekem mezők a kérdések. Nincsenek, nem majd mindjárt felidézzük őket. Bármilyen öltözékbe legyen, bármilyen szerelésbe, ha nektek tetszik az, hogy színes, így ilyenek, ala kell egy olyan jelleget adni, hogy egyen vagy egyen. Így, így, így, így, így, mert ez a tíz éppen olyan éppen, jó, éppen, így, és éppen azt teszi, amit kell. Amit kell. Kultúrosság van. Vannak. Van, van, van, van, van, van, van, Ezen kapcsolatot felvétletkel kell, kell venni. Tehát akkor helyes a szervetés, hogy ilyen formában tárgyaljatok majd veletig, amiket bejönnek? Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Egy... Ilyen, volt. Igen, szép eset kívánunk mindenkinek ez a van Az addig jó, míg Kádár él babbal, pszichóval és Miklóssal. Nem, Mosti... nem Miklós volt, Károly? A Károly lettem volna. Tudod, hogy a Károly névhez van egy ilyen különleges mozódás. A mannyira tehát hogy, hogy Károly. Károly bácsi. De ez nyilván persze a fragból van egyébként. Tehát... Szeretném olyan jóviányos öreg úrra enni. Hát egy mamuszt szeretnék, egy, <gül> egy házi, szóval most egy házi kabátot, meg két macskát, akid ízen lehet rúdosni. Azt mondom, a, szóval a macskapárkiak most megsértődtek. Persze, de vicceltem, jó estét. Kész Kézcsóknak. Jó estét. Hát az elején tényleg Károlyt mondottak, de most nem. Igen, igen, igen, <gül> tudom. Miklós. Igen, igen, igen, igen, igen. Csak tényleg ez a Károly név annyira tetszik, és időnként úgy szeretnék Károly lenni. Egyébként van olyan, amit úgy ír alá. Igen, igen, igen, igen. Tehát mm -hmm. egyébként használom a Károly nevet is. PNX Károly. Hallgatjuk, Zsuzsa. Na, itt ülök egy a hatalmas vagon szaloncukorral szemben. De jó. Nem is tudom, hát szerintem öt vagy hat félre. Mert a kinti fenyőfánkat fogjuk feldészíteni, amit mi ültettünk. Mikor? Hát sok évvel ezelőtt. Hát igen, csak arra próbáltam gondolni, hogy... El, és akkor megmaradt belőle hat. Figyeljen! És akkor most a... Elfogázni a cukor Hát uh, szerintem előbb meg fogják enni itt a jövő menő gyerekek, Mert ez egy lakó ez egy viszonylag jól menő Budai lakult És akkor úgy megszokták, hogy itt szokott lenni. Csak most már dísz nem teszek rá, mert ez. Sajnos nem tudom, nem illik ilyet mondani pronto, de hát az éjszak azok eltűntek rendszeresen. A Jó más, más, jól, jól jól menő budai lakótelepen is lopnak, hát attól jól menő. Igen, én első évben naív voltam, aztán most egyébként azt gondolom, hogy na még egyszer megpróbálom, aztán valahogy most nincs kedvem, de hát a szaroncukor az... az Ugorjunk. Volt-e a, a Jézus születése, most a bolsevizmus, a... meg a pártagság között? Ő, az én apám az, az nem, hogy pártag volt, hanem ő, ő hívő kommunista volt. Ő, hogy más nem mondjak, a, a budapesti ügyvédi kamarának szerintem több, mint egy évtizedig a pártitkára volt. Nekem, bocsánat, hogy közbevágok, mert lehet, hogy én fog tudni válaszolni arra a kérdésén, amin én morfondíroztam, minden jöttem befelé a rádióba, tudom, hogy a, a, mondjuk egy bigot, vagy nagyon-nagyon elkötelezett kommunista és egy bigot, vagy nagyon-nagyon elkötelezett proletár diktatúrában hívő között van különbség? Itt már nem él, nem tudom őt megkérdezni, ő biztos, hogy hitt abban az, az elvekben, amit... De a, a kommunizmusban hit, vagy a proletár diktatúra elsőbségében, vagy, vagy, vagy elsődlegességében? Mert bennem, bennem az a gondolat motoszkál, hogy a kettő az jó néhány embernél a fejekben nem ugyanaz. Néze, ő filozófiát tanított sok évig aminek hát ugye volt egy marxizmus leninizmus része is, de hát azért volt már Azt a kettőt összekeverni, hát aki azt a kettőt összehozta és összekeverte, az azért megérdemelné itt egy... De hát tisztában volt azzal, hogy egyik nem fedi a másikat. szerintem nem ugyanaz. Jó, megszakítottam, elnézést, csak nagyon előhozta belőlem ezt a gondolatot. Hát nem tudok az ő nevében erre válaszolni. Én meg már nem vagyok eléggé képzett ehhez teoretikusan. Nem vissza, vissza a történethez. Igen. <coughs> Tehát az én az abszolút ö, ö, annak a létező kommunizmusnak a hívő volt, mert nálunk hatalmas karácsony volt mindig. Én egy szem gyerek voltam, és én majdnem 15 évi házasságra születtem, és egy borzasztó nagy hő volt körülöttem, és hát hatalmas karácsonyfa volt. Ezeket a mindig akkurátusan megpróbálták kipányvázni, szor feldőlt, akkor mindig balhé volt a karácsonyi falat, azt nem találtuk, akkor túl nagy volt, túl kicsi volt. Az összes történet. Igen, ez, ez mind megtörtént, és hát én teljesen tisztában voltam azzal, az nálunk sem a mennyből az angyal mondjuk nem volt, tehát mindenféle karácsonyi egyébénekek voltak. Tehát a karácsonyi ez a, a meg. Miért nem bajok? Narancsillatú, meg süteményillatú, meg... tehát ez, ez mind megvolt. Mínusz a, a mennyből az angyal, mínusz a, a. Ki hozta az ajándékot? A szüleim. A Tehát egy a... pici koromtól tisztában uh -huh. voltam. Tehát nem volt az, hogy Jézuska? Nem. Nem, de semmilyen, nem, nem emlékszem legalábbis semmilyen olyan markáns élményre. Aha. Én a szemre utcai általános iskolában jártam, 1966-tól 74-ig. Három, még négy. Utána egy belvárosi gimnáziumba, a gimnáziumban, ott, ott már nagy karácsony, ott már nagy kórus karácsonyok voltak. Uh -huh. A Verespáni gimnázium, hát 77-ben érettségiztem, ott már volt egyházi zene, hiszen ott zeneileg, azt művészileg meg lehetett indokolni. Tehát én semmilyen összeütközésen nem emlékszem, biztos, hogy volt. Biztos, hogy volt. Ezek az összeütközésekre talán nekem nem volt szemem, de személyes élményem összeütközésből biztos, hogy nem volt. Nem, Tehát az ajándékot a szülők hozták karácsonyban? nekem az hogy egyik kedvenc volt a karácsony. Ha ennyire kiemelt pozícióban volt a papa, akkor ön, te nem hm? kerültél be mondjuk parlamentbe? De vagy, vagy... voltam parlamentben, de nem hiszem, hogy az apám miért ez az iskola. Mm -hmm. egy iskola volt, emlékszem, a Rodolfo bácsi mondta, hogy a kezemet tessék figyelni, Kivácsolosnak osztály... érezte magát, hogy bekerülhetett a parlamentbe, vagy bemehetett? Nem, nekem ez, nekem ez baromi természetesnek tűnt akkor. Hát tudom, most már, hogy nem volt az, az osztályjal voltunk. Uh -huh. Az is biztos. Pedig én arra emlékszem, hogy amikor a híradóban, mert a híradóban ez mindig fel. volt, hosszú hogy, hosszú hosszú volt Így van, hogy a parlamentben gyerekek, akkor azt mindig úgy vezették föl, hogy a, a többség az vidékről jött rászóló gyerekek. Nyilván, így is volt. Én azt hiszem, hogy hát, ha tippet adhatok, lehet. hogy itten tanulmányi eredményekről is volt szó. <gül> Akkor azért nem az volt, az a az a Punk, azért <gül> volt a Pszichó meg a Punksnal, de azért volt a Babi. Én nagyon jól, jól, jól tudod voltam, úgyhogy. De ez biztos, hogy alsatagozatban lehetett még, mert nagyon távol emlék. Tehát csak a fényekre emlékszem, a Rodolfóra határozottan ültünk egy hatalmas nagy szőnyegen, arra is emlékszem, tehát biztos, hogy tagozat volt. És hol volt? Ez melyik termében a parlamentben? Jó, nem kérezik. Hol volt a, nagy, szóval, a, szóval, a, a hatalmas A Hát uh -huh. ezt én nem tudom. Lehettem, hol vagy 8-9 éves maximum. De lehet, hogy még kevesebb. Uh -huh. Jó, tehát nem, tehát nem volt ellentmondás. Én nem éreztem, de hát én egy olyan burokban nőttem fel, ahol... Pont az apám igyekezett ezektől a dolgoktól megkímélni, de hát nem találkoztam a, környezet, a, a szűk környezetet. De fel. a filozófiát tanító papa azért az, az gondolom a december 24-ét. Tehát miközben ugye nem volt mennyből az angyal éneklés, azért pontosan tudtuk, hogy december 24-én mit persze, mit persze, persze, tehát mindazok a, de hát ezeket mi, hogy is mondjam, történelemnek, mitológiának, tehát kultúrának kezeltük. Aha. Abszolút. Tehát nem Tehát volt. Tehát Az, az apnálmánál sokkal intelligensebben tengem, engem, hogy, hogy tiltotta volna ezeket a dolgokat. Uh -huh. És utána jön a, egy következő generációnak, hogy próbálta meg átadni a, a Nekem Van három fiam, jelenleg akik 17,5-15,5 uh -huh. és 13 évesek. Nem irigylem. De, de lehet. Jó, jó, jó. Egyébként irigylem. De jó. Holnap, holnap mi lesz? Hogy e, jó, hogy a legjobb vagy a három, három vagy négy fiú? Tök jó. A, a, szerintem a, szerintem. Már csak a, a, a három lánya jobb. Én nagyon szerettem, a másodikra nagyon szerettem volna egy lányt. Most én már is. így jó, ahogy van. Igen. Hát. Ez, ez van, nem én tehetek róla. Egyedül. Nem válogatósak a fiúk? Milyenek? Nem válogatósak? De. Mert éppen ezen gondolkoztam, hogy jöttem befelé, hogy ugye az ember karácsonynál így nyilván arra gondol, hogy na most fölöttem a, a fantasztikus szakácskönyvet, és valami nagyon jót összeírítjentek, és akkor majd jönnek a lányok, és azt fogják mondani, hogy nem erre gondoltam ebédnek. Fülük, fiúk, fiúknál is. De így. ezt azért az anyák szokták ezt tudni, hogy finoman mondjam. Tehát akkor válogatósak ezt megtehetik. Mm. Na hát nem értek egyet nem. Most az a, a középső gyerekem, aki picinek volt a legjobb evő, és kitépte a kezemből a gyulai korbát. az én... most, most mindig azt szoktuk mondani, hogy Andris, ne operálj, mert a minden húson, tehát a, a csirkem ellen is talál még valamit, amit... Ez az iskola hatása. Az a sok E. szóval ott tartottunk, hogy, hogy hogy sikerült átadni a gyerekeknek a, a karácsonyt? Tehát Mi volt, Jézuska történt, hozta történt, az ajándékot? Nem én ideológiaileg teljesen ezt a vonalat követem, csak hát már a kötelező felhangok nélkül. Köszönjük szépen! Én is köszönjük. Boldog karácsony! Boldog Kész csók! Tanulni, dolgozni és beszetesen élni. Ez a három alapja mindennek. Mert akkor nincs probléma, a hármas tanuló, a tanuló, az ötös tanuló ötöse dolgozott, a dolgozó kidolgozza a munkaidejét, utána éljen, ahogy ne huligánkodjon az utasarka, és megverjen X-et vagy x az energiát az iskolába, vagy az üdende. Addig jó, mi kádár él? De? Igen, a karácsonyi dalok azok tényleg esténként azt gondolom, hogy a hangulatért vannak, hogy fölteszel otthon egy lemez, kazettát, cd-t, szóljon a karácsonyi zene, hogy legyen hangulat, de ezt a karácsonyi zenét van, aki nagyon rosszul csinálja, az, az, hogy nem nem rossz rossz gond, de aki még annál is rosszabbot csinál, csinálja, mint amit most kell hallgatni, ez is. már bűn. Dehogy is nagyon jó. Jó estét. Jó estét, urak, tiszteletem, kellemes ünnepeket. Hmm, a jókás viszont. Éveként. Nekem is a könnyökemen jön ki a karácsonyi zene. Mert Plán ebben hong... az előadásban. Tessék. A pszichó rosszabb, hogy diktatúra van a stúdióban, és nehéz Igen, igen, egyetértek. Ért, egyet szóval. Minden? nagyon. Na, hát azzal, hogy ez, ez egész egyszerűen bárhova kapcsolok, már folyik a karácsony. Igen? Le, lejáratják, lejáratják az ingap Igen, teljes, teljesen, teljesen, de nekem az a véleményem, hogy az, hogy az emberekkel így tudatják, hogy karácsonyban vásároljatok, vásároljatok, vásároljatok. Maga sokat vásárolt? Hát igen, igen, igen, igen, igen, de, de ezt szerintem ennek a barátménynek is nagy hatása van, ugyanis ő egy kicsit családcentrikusabb, mint én voltam, és, és, és a család összes tagját meglepni. És ebből el kellett kéne, mivel én voltam a fuvaros. Um, de az abból állt, hogy, hogy kint megvárta? Nem, nem, Két nem, óra? Nem, nem, nem, a kocsit. Igen, ja, ja. Sőt, tegnap előtt már ajándékot csomagoltunk. De jó. És Fejlődőző, ilyenkor hogyan? az ebbe, fülhallgató be, bömböl az embert, tolgatja a kocsit. Nem, nem, nem hanem szakmából adódóan ismerem a bevásárlókért, mondta Kárrendezését. Úgyhogy próbálom rángatni, hogy ez keresed, ide megyünk, oda megyünk, és. Mert két belül Mi az a szakma, amivel az ember ezt megismeri, árulja? Takarítjuk a Igen igen az jó. Akkor maga tudja, hogy, hogy hova kell menni. Az már jó, tehát az a vásárlást mondjuk a 10%-ára viszi le. Ték, még a vásárlás idejét az 10 ára viszi az egyébként tervezetnél. Igen, igen, Sőt, igen. Sőt, hát a pénztárcát pészt, pészt, is kímélni, hiszen, hiszen a nem kell ne. és ugye nincsenek impulzív vásárlások. Jó, bolsevizmus és a Jézuska. Hát az az igazság, hogy nem tudom, az eredettem lévő jöjjés, mintha mondta volna, hát én, az én édesapám is pártitkár volt, alapszervezeti egy kisebb vállalatnál, <tos> és igazából nálunk soha nem volt ebből probléma, annyi volt, hogy nem volt Jézuska. Nem tudom ki, elhívtuk, ki az ajándékot. Aha. De Jézuska nem volt, pontosabban ö, a Mikulás van ö, hatodikán, a délapó van karácsonykor. Aha. És, ez, és ez, azt hiszem, annak idején emlékszem rá, hogy a gyédmaróz az oroszoknál. Az oroszoknál, ugye, nem, igen, igen, van, az, igen, igen. De nem is lapó. hatodikán jön, tehát hanem, hanem, hanem igen. Tehát nálunk, és azt hiszem, ezt akarok meghonosítani nálunk is. De milyen tehát, jó, hát, jó, hogy sikerült valahogy nálunk? Hát igen, igen, igen. Egyébként én a mai napig nem mondom azt, hogy a Jézuska hozza. De miért? Mert ne, ne, ne, ne, nem hiszem, hogy maga veszi. Hát igen, én veszem, de... <gül> Élőadásban nem szabad ilyet mondani, hiszen lehet, hogy kiskorok is hallgatják. Este 9kor, Este 9-kor. Egyébként sajnálom, hogy este 9-kor van. nem nagyon, van. Így ritkán, vagy 8-kor, 8 kor 10-ig, mert régen 6-tól 8-ig volt, jött az ember munkába, hazaszeri a csúcsba, és jókat vigyolgott ahelyett, hogy azon bosszankodott volna, hogy be van dugulva a város. Most nyolckor beülök be valamelyik szpába, hallgatom a rádiót, a család egy kicsit, a barátnőm, mert ő vele vagyok együtt, egy kicsit morcos, mert nem biztos, hogy a rádiót kellene hallgatnom, vagy mondjuk ülök a kocsiba, nem és üldögennek, csomagolnak. a szem, mi feltöltődés hát, is. Van közöttünk 10 év, én, én 72-be születtem, én 82-be, hát én amikor azt mondtam neki, hogy emlékszel, hogy a Misa Matko volt a 80-as olimpiának a figurája, akkor azt magára. mondta, hogy hát 82-be születtem. Igen. Ugarjunk. Szóval, Ugorjunk. A hodori Na. meg 88-ban volt. Igen. Na ugorjunk. Na, tehát a következő. Én azt mondom, hogy a, a, a igazából egy kicsit össze van zavarodva ez a dolog azokban az emberekben, mint bennem is, hogy most mit mondjak, nem vagyok hívő, a Jézuska nem hozza nekem az ajándékot, viszont a család kisgyerek tagjának mit mondja az ember, mikor igazából passz. Aha. Tehát Akkor, ez egy kicsit ilyen és... ideológiai és tudati zavar. <kül> nem szoktunk előre tekinteni. Mert igen, ugye, mi vagyunk elő, igen, hátrafelé igen. meg nem kommunikálunk, hogy meg fog -e ez változni ez a helyzet, tehát ez az ellenmondás? Hát nálam nem hiszem. Hát nálad ő, nem? Én nem vagyok hívő, nem, nem hiszek a, a teremtésben, a Jézussal, nincsen semmi problémám, elhiszem, hogy ő akkor megszületett, az ő születéséhez kötjük a karácsony, de igazából nem hiszem, hogy egy Jézus kázni fogok -e valamikor is. Ha jól emlékszem, Tavaly próbáltuk ezt az ellentétet feloldani, mi szerint azok a szülők, akik, akik jól viselkednek, azok kiérdemlik azt a lehetőséget, hogy angyalként ők adják az ajándékot a gyerekeknek. Ezt nem volt valami? Nem nem, nem, nem, nem, nem. Nem én találtam ki. Hallgató, ezt találta ki. Lehet. Igen, hallgató, Hallgatom. mondta, ezt, igen, és, igen, és igen. annyira jó volt, mert ez erre az ellentétre nekem egy, egy nagyon jó feloldás volt, tehát a bennem lévő diszonancia ezáltal egy kicsit kezdett lehet. csökkenni. Diszonancia az a Szigeti Ferenc. <gül> Nem, az, rossz. az Na, tovább, rossz. Lehet egy olyan nagy kérésem, hogy tényleg ne karácsonyozzunk a zenébe, és át, van valami jó zene, annyira. Jó, Ezek a Ramones. A is nagyon jók, a, a, főleg ez, a, amikor azt mondja, hogy a, a kultúrbizottság, a kultúrbizottság ezen mindig a kultúrbizottság, missen, misor misor mert egész egyszerűen ezek a mondatok, amit abban az időben tudtak kreálni ezek az emberek. Most is van, tudnak ez azért, ez azért most is. Hát igen, igen, igen. igen. Hát akkor kellemes ünnepeket? Nagyon történet, kellemes ünnepeket. Holnap délelőtt mindenféleképp hallgassák a Clubrádiót. Hallgatom. hallgatom egy lesz. Egy egyetlen egy kérdésem van. Ez a skizofrénia, ez mivel ered? Hát melyik a Mely? betegség? Én hát, a PSR és szóval a PANCS nap, de Mikolás. Hát tudom, hogy jó, nem, de. Hát akkor most kinek a skizofréniája? Igen, a tiedről beszéltek. Na de emeljék. Hogy hogy nézz egyszerre bab és pszichó? Jó estét! kapcsolják a rádiót. Jó, most, Kezét sokan. -e rádiót, addig én megbeszélem a babpszichóval, hogy akkor ne legyen ez a, ez a jó kis e, spanyol gitáros zene, pedig nekem tetszett. Védd is mm. és Jó, hallgatjuk. Hát szeretném mondani, hogy tavaly én voltam, azt hiszem, a karácsony feloldása. Igen? Hát, igen, nekem mondták a szüleim, amikor megláttuk, hogy hát a felnőttek vásárolnak, hogy a kisgyerekeknek a Jézuska hozza, igen. De a Jézuska nem győzi egyedül, és ha a felnőttek jól csoda. viselkednek, akkor az angyalok megengedik, hogy segítsenek nekik. Azaz. Igaz. Azaz. Ön volt. Azaz. Ez volt a megoldás. Azaz. A másik De, pedig a karácsony feloldás, azt esemesbe is megértem, hogy nálunk az volt. Nem láttam adventikos... Adventikos, az nem volt, hanem már jóval régebbi ellentétek feloldása miatt a gyújtottunk. Uh -huh. Aztán ő... 24-én délután a nagypapa elvitt minket a templomba és megnéztük a Betlehemet. Most addig, addig a Jézuska meghozta a ajándékot. És utána már csak egymással foglalkoztunk. Mi volt, a Hanukás papa nem lehetett jelen, mert a Soprokőhíddel meghalt. Uh -huh. Még 44-45-tel Mi volt a karácsonyfa tetején a, a karácsonyfa disz? Karácsonyfa csúcs. Karácsonyfa csúcs? csúcs. De mi volt a csúcs? Hát egy ilyen nagyon szépen csillogó, hosszú üveg. Az Még mindig az van most a pszichonézrelem kérdőn, mert ő neki nem jutott eszébe, hogy mondjuk lehetett akár ötágú csillag is. Olyannyira eszembe jutott, hogy délután, amikor beszéltem az én édesemmel, akkor ez Volt világító. Tehát lehetett kapni ötágú, világító, És milyen színű? Vörös. Hát vörös, hát a világít, akkor annyira nem De hát ez a kérdés, hogy milyen színű, hogy aranyszínű volt, azt hallom azért, ha utána néztek a különböző irodalmi vetületeinek, az a vörös csillag, és az a csillag, az a betlehemi csillag. Az lángos csillag. Mert karácsonyban azért rengeteg hagyomány keveredik, mert ha nézzük évszázadokon, évezredeken keresztül, ez tulajdonképpen a téli napfordulónak, a fénynek, bármiféle fénynek az ünnepe, amikor a fény ismét diadalmoskodik a sötétség fölött. Igen, mert hogy a sötétség a pont, pont is. Igen, igen, igen. 77 féle mitológiai és vallási ártéttel. Tehát nem kell ahhoz kereszténynek lenni, hogy az ember örüljön annak, hogy a fény újra születik. Viszont, sőt, hogy ez, hát ez gyerekkorában Jézuskával régen? személyesíti meg, az az európai hagyomány. Hát De akkor... akárhova mész, ahol mérsékelt ékő van, és ahol napszakok változka, ő váltakozása van, ott a december 24-ét megünneplik. Akkor mi nekünk a feladaton Ugy, ugyan, úgy Ugyanúgy, mint nyáron a Szent Iván uh -huh. Nem, ez milyen jó? Hát már 6 hónap a különbség, igen, igen, igen. igen. És tavasszal, a tavaszi napfordulót a husvétal, na most a keresztény kultúrközony nem ünnepli meg az őszi napfordulót, mert hát az a bakusz volt, az egy kicsit profán volt, ez nem fér bele. Ébként a karácsony fa, mint, mint, mint szimbólum, sem, sem keresztény eredetű. Az nagyon-nagyon az újkori, azt a németek találták Nem, Ki? nem, nem. Nekem erre, erre az egyik barátom, aki eléggé elmerült ennek a, a, a, a filozófiának, vagy a filozófiai hátterének a feltárása van, azt mondta, hogy sokkal régebbi keletű, mint például Jézus szület, és a maga, a karácsony fa. Tehát az, ez... hogy a fenyő, a fenyő, ami akkor megjelenik, az, az sokkal régebbi keletű, mint mint maga Jézus születése. A, az a másik, hogy maga, maga a fenyő, az, az tulajdonképpen azt jelképezi, hogy nem tud minden élőlényt és minden zöldet elpusztítani a tél. Ő túléli. És zölden éli túl. De Magyarországon az egyik első karácsonyfát Jókai Morálította, Azt tudom. Na most nagyon nézünk ám egyébként. Amikor Aha. kezdett el terérni, Uha, uh, egy kicsit ilyen deltásba kanyarodtunk, de nem, azt gondolom, hogy ez sem bonyolult. Nem baj ez mert. mert hát a népszerűtudomány az a legjobb, tehát én nem is tudom, hogy a pszichonak van olyan barátja, aki azt bebizonyította, hogy a karácsonyi év az előbb, mint Jézus születése. De hát, a fenyő megjelenése ebben az időben. Aha. A fenyő az már a hát, hát jóra időszakban van, megjelent a Földön, úgyhogy biztos, ne, hogy előbb volt. a el regonul... urusok még nem a Jézus A mamut fenyő is volt, Pont erre gondoltam, de lehet, hogy ez is benne van. Azok is no, A karácsony az rengeteg szélét jelképez, és a jelképrendszereit is rengeteget váltja, de tulajdonképpen akármilyen vallással vagy vallással nélkül nézzük. Tulajdonképpen a diadalma, a sötétség, a gonoszság szölötti diadalma a szeretetnek és az emberek egymáshoz fordulása a le leghosszabb éjszakán. ez Mind és minden vallásba beleszér és bárhonnan nézve megszelel. Tehát akkor nekünk az a dolgunk a világban, az előbb vetettem fel ezt a kérdést, hogy hogy ezt közvetítsük a gyerekek számára. Igen, és ha lebuktok, akkor megengedték az agyalok, hogy segítsenek. Köszönjük szépen! Minden jót! Viszont Szia! Figyelj neked, ilyen izbarátaid vannak. Ciki. Nem, a legjobb! Haló! Haló? Készcsók! Visszajöttem még jó. egyszer! Hallgatunk! Ö, csak azért jöttem hozzátok vissza, hogy van könyvem róla, hogy a német hadsereg egy seprőt díszített fel elsőnek különböző mintázatokkal, majd Ciprust. Melyik ez, német hadsereg volt ez? Hát majd utána nézek, lehet, hogy az első, az első német hadsereg, és Ciprust, cserébe Ciprust, Később a seprűnyel feje helyett. Ők ezt maguk vallják, és utána kitalálták, hogy örök zöldet kellene feldíszíteni, mert ugye az örömünnep az vízkeresztig tart, és ezek nem tartottak ki vízkeresztig. Úgyhogy a németek találták ki a karácsonyfát. Ebbe teljesen igaza volt a hölgynek, ők erre büszkék, vállalják, és csak próbáljátok azt mondani, hogy nem ők voltak, a ketté harapják. fogunk. Ugyan, nem, mint, én hogy engem fognak megpofozni. Hogy, hogy a Mikulás tattam. is mi, miért piros ruhában van? Mert a Coca-Cola azt hogy egy legyen piros ruhában a Mikulás ez is. Ez, ez nem vicc, haló. Itt vagyok. De ez nem vicc. Ez nem vicc? Ez, nem, nem, nem. Tehát a, a, a Mikulás azóta piros kabátos, amióta a Coca-Cola ezt kitalálta. Tehát az első Mikulás ábrázolás piros kaftánban az onnan van de Na, nagyon jó. Én, én, be, én bevalom őszintén, hogy én piros rajongó vagyok. Én Londonban rendkívül jól érzem magam a piros postaládák és a piros buszok között, és nagyon szeretnék piros villamosokat, mindenféle politikai hát, tér nélkül, nagyon-nagyon szeretem a pirost, vidám leszek tőle, az a, a, a lakásom is piros-fekete, a konyhám piros-fehér, mm. ez, ez egy kifejezetten feldobó... Málevics meg Tatlin nagyon jól érezni magát a lakásodban. Ki, ki tud és Tatlin. Értem. Az orosz konstruktivistákra gondoltam. Igen, igen, igen. Értem. Hát, csak ezt akartam mondani, hogy valóban a németek találták ki méghozzá ebben a három fázisban. Köszönjük szépen. Én is köszönöm. Viszont valása. Szia! Na ezzel fogjuk folytatni a kötelező köreink után. bármilyen szerelésben, hogyha nektek tetszik az, hogy színes így, olyan olyanik, annak kell egy olyan jelleget adni, hogy egyen, hogy egyen, Ég, Mert ez a tiszk éppen olyan éppen jó, és, olyan és, olyan, és olyan éppen azt teszi, amit kell, amiket. Kultúrossaikat vannak, tehát Ez a kapcsolatot felvétletkel kell venni. Tehát akkor helyes az a felvetés, hogy ilyen formában tárgyaljatok majd veletig, amiket egyre bejönnek. Igen, igen, igen. a kis pszichó. Elment? Vagy kiment azt a büdös cigarettát színi? Hát akkor ismertetek hallgatói esemeseket. Ja, egyébként szép igazit kívánunk mindenkinek. Ez a klubrát, van az Adigyomi Kádárgyal Babba, a Pszichó Péterrel és Pank Snowden Miklóssal ma esti műsorunk. Témája az a karácsonyhoz kapcsolódik. Arra vagyunk kíváncsiak, hogy volt -e ellenmondása a bolsevizmus, a pártagság, Jézus születése, a karácsony megünneplése, és a kérdés az az, hogy ki hozta az ajándékot. Erre a kérdéstre keressek egyébként egész este a, a választ, és hívhatnak bennünket a 24 07 vagy írhatnak SMS-t a 063030953 30, 30 ra Na, azt írja a 18-ból. Mi ez a névmódosítás? Károly, a Mikolás már nem aktuális. Végkis karácsonyt minden klub hallgatónak és a munkatársamnak. Aztán a, a párom úttörőtanács titkára volt közben járt templomba. Zavart ez valakit? Hát a párt titkárt azt eléggé zavarta. Aztán nálunk az 50-es, 60-as években nem volt probléma. Adventi koszorú helyett Hannunkagyártya volt karácsony, délutáni Betlehemnézés, aztán Jézuska ajándéka, ezt FM írta, akivel azt hiszem, az előbb beszéltünk. És azt ír egy másik hallgató, nálunk vörösre lakkozott ötágú filmcsillag volt a csúcsdísz, dísz. Apám a Ganszban, még megvan kortörténeti dokumentum nyilván. Aztán néhány vélemény, amely a Klubrádió formán jelent meg. Kedves Pank, ezt Ádám írja. A bolsevizmus alatti karácsonyról a legrégebbi emlék Meseltik egy pre karácsony 1945-ből, amikor is megállapítottam, hogy a Jézus ugyanolyan melaszos süteményt sütött, mint a nagynéném. Még végig karácsonyoztuk a bolsevizmust, igaz a két családanya, a családapák elenyésztek a háborúban. Anyám és nagynéném, akik két-két gyerekükkel egy lakásban éltek, többnyire dolgoztak, még 24-én könyvesek voltak, de estére volt fürdetés, szép ruha, karácsonyfa, éneklés, ajándék, félretett amúgy is kell ruhák. És ami ennél fontosabb, mindig ott volt egy idős házaspár, akik a közelben laktak a szüleim egykori teniszpartnerei, akik túlélték Ausicot, de felnőtt lányuk nem. Karácsonykor ők is a mi családunkhoz tartoztak. Tudjátok, a legszemetebb rákosi korszakban, amikor anyámat éppen harmadszor racionalizálták két árvájával, akkor is boldog karácsonyok voltak. A boldogság alig, hanem belül van. írtenekünk nekünk Ádám. Aztán HK. Az a vicc megvan, 1981, hogy a lengyel pap azt mondja a párttitkárnak. Adkocson a pár a padokat az éjféli miséhez. Nem adom, mert múltkor, amikor az első áldozáshoz adtam, nem hoztátok vissza időben. Ha nem adod kölcsön a padokat, akkor többé nem adom össze az ifjú kommunistáidat. Ha te nem adod össze az ifjú kommunistáimat, akkor én nem írom meg neked a húsvéti prédikációdat. Ha nem írod meg a húsvéti prédikációmat, akkor én kilépek a pártból, ezt HK írta a fórumra. Aztán Frakta. nem pont karácsony de ehhez kapcsolódó történet. Néprajzos barátunk december első hetében szétködött a barátai gyerekeinek egy autentikus betlehemi játékszöveget. Általában nehéz, arhaikus szövegek voltak és a gyerekek 4-17 éves korig megtanulták és eljátszották karácsony előtt az utolsó vasárnap. A jelmezek házi készítésűek voltak, például a Bajúsza vízvezeték szerelők által használt kócból, egy gatyagumival volt felerősítve a szereplő fejére. Látom, látom hogy vi aranyos. vizuális alkat vagy. Minden évben egyszer találkozott a csapat, évről évre láttuk, hogy a kispásztorból József. Angyalkából Máriává nőttek a gyerekek, nőnek a gyerekek, bármi ateisták vagyunk, együtt énekeltük a katolikus liturgiai szerinti énekeket, és nagyon jó volt. Folytassátok a misort, nagyon sokan hallgatjuk, minden jót nektek a többi hallgatónak, magunknak pedig továbbra is az empátiátokat, humoratokat, türelmeteket kívánom. Csongon Helga! Nekem apám kerületi pártitkár volt, ez, ez nem fontos. Mi hárman testvérek mindig énekeltük a mennyből az angyalt, a Jézuska hozta a ait, húsvétkor meg Nálunk minden évben más volt a Jézuska segítője, egy angyaka, Általában születési sorrendben mentünk, de ha felborult, az sem volt katasztrófa, mi örültünk ennek, úgy értem, együtt az egész család. A fater jól énekelt, és ez tök természetes volt. Első gyújtás ünnepélyes hangulat. Nem sok van már hátra, 24 óra múlva. Ilyenkor már. Már túl vagyunk az első olyan ajándékbontáson. Hát az első olyan hol tartottunk? Sztoriban voltunk, vagy, vagy majd megakadtunk valahol, vagy a hallgatók visszavonultak, és csomagolják az ajándékokat? Úgy tűnik, hogy azért olyan nagy és feloldhatatlan ellentétnek volt, hiszen ez Szigeti 20. szigetiferenc? Egy egyszerű, akkor inkább beszélek. Egy egyszerű huszáros meg lehetett mi szerint nem Jézuska aztán az ajándékot, hanem a szülők tök uh -huh. Ezért a szeretet és az ajándékozás ünnepel, vagy ez lehetett a ilyen szó. 24 07 3, 24 06 3, illetve 0630 30 30, 30 953. mindig az volt, hogy Jézuska volt. A hajnél jól emlékszem. És ez hogy volt a, a kis Panksot? Elkölték sétálni a nagypapával? Ez nagyon volt, tényleg. Ez nagyon volt. Hogy, hogy mindig az, az volt, hogy el kellett menni a, a nagyapával búklászni, és ilyen hideg városban az annyira rossz volt. Halló, jó estét! Jé, Nem. Szóval, hogy, és, hogy, mert először az volt, hogy, hogy a konyhában kellett átcsorogni, aztán volt az, hogy el kellett menni a nagyapámmal. Halló, jó estét! Halló, jó estét kívánok! Jó estét! A műsorokat Benne van, kockázató. gyorsan hallgatjuk. Hát ez a bolsevista karácsonyokkal kapcsolatban Jegyezném meg az 50- évek elején, hát a mi családunkban mindig megtartottuk a karácsony, édesapán tanárember volt, uh -huh. de mint ilyen nagyon keveset keresett, és esténként másodállásban mozigépész volt. Na most jellemző a korai idő, akkor időkre, hogy 24-én Szenteste és mindig volt mozi előadás. Igen. Nem tudom, hogy ez így mond-e valamit önöknek. Én arra emlékszem, hát ugye én nem az 50-es években és nem a 60-as, hát a 60-asokban már éltem, de hogy hogy mintha úgy emlékeznék, hogy december 24-én délután két órási vagy négy órási előadás volt, de hatos szerintem a, a mai Őze Filmszínházban, a Szentesi Felszabadulás Filmszínházban szerintem nem volt este előadás. Hát én az 56 az előtti időkről uh -huh. beszélek, meg közvetlen az 56 utáni, aztán a 60-as években ez már változott. Aha. Na ez azért tudom, nagyon halálkomolyat. Mert, mert a papája ugye, nem volt otthon. A apám nem volt otthon, de mivel édesanyám csinálta a fát meg az ajándékok összecsomagolását, nekünk gyerekeknek az öcsémel mindig el kellett menni a moziba. Na most nem volt este tízig előadás, csak az első előadás volt, a fél hattól negyed nyolcig, és hát utána bezárták a mozit, hazamentünk. Uh -huh. Na és ez volt egy jó indok arra, hogy akkor mire hazamentünk apámmal együtt, meg az öcsémmel, addigra hát, megjött a, hát nem Jézus kanálunk, angyalka volt lényegtelen, de hát a, ez a része mindig így zajlott le. Tehát angyalka volt. Angyalka volt, de szóval ez, ez a korra nagyon jellemző volt, hogy különben nem volt a moziba jó formán senki. Igen, két, de az angyalka valahogy megvolt magyarázód, hogy hogy kerül ide egy angyalka, amikor hát materializmus van? Hát mi nem voltunk annyira szocialista szellemben nevelve, mm. hanem inkább akkoriban vallásos nevelést kaptunk, persze titok van meg mindenféle hátszázott módon. Hogy? Hát úgy, hogy nem templomba jártunk, hanem valahol... Szomszéd? Szomszédba vagy valahol össze, jöttek a hasonló korosztályból a gyerekek, meg valamelyik felnőtt vagy... Érezték? Ön, ön, ön gyerekként kötelezőnek érezte ezt és... Nem, gyerekként nem? nem éreztem kötelezőnek, később amikor konfirmáltam, na, akkor már kötelezőnek éreztem. Uh -huh. Hát aztán utána, hát, ahogy nőtt az ember, változott a világnézete, már olyan szempontból, hogy én nagyon sok vallást ismerek, elég jó, sokkal jobban, mint azok, akik. Hát sokszor nem akarok megbántani senkit, de térden csúszva verik a mellüket, de már valahogy nem vagyok hívő, mindamellett tiszteletbe tartom mindenkinek a Mohamedántól kezdve a hinduizmusig természetesen, de szóval ez a része már nekem elmúlt. A, a hídbeli része. Visszatérve tehát, hogy, hogy, hogy nem kellett foglalkozni ezzel, hogy most az angyalka hozza az ajándékot, vagy... tehát azt, hát hozta, mi azt akkor kész? hittük? Mi, mi, mi akkor hittük? Hát később én már nem, mert nagyobb voltam az öcsémet, még kellett ringatni ebben a hídben, de aztán hát ő is, mit tudom én, 8 éves korában, 9 éves korában rájött, hogy... Meddig lehet gyereket ringatni ebben a hídben? Hát, én ahogy visszaemlékszem, a 8-9 évesek voltunk mind a ketten már, úgyhogy egymás után persze, amikor hát mindenféle jelből rájöttünk, hogy na hát ez ez egy kegyes hazugság, vagy egy kis álmítás. Mm. Arra emlékszik, hogy milyen filmet adtak? Na ez egy másik, ezt akartam mondani, csak közben kiment az agyamból. Szinte minden alkalommal a Trubadur című filmet adták. Hát én legalább négyszer vagy ötször láttam azt a Trubadur-t. Kérdőd, önre, mert ezt a filmet azt hiszem egyikünk sem látta. Hát ez nagyon régi film, mondom az 50-es évek elején. Szovjet alkotás? Hát azt nem mondanám meg, magyarul beszél természetesen szinkronizálva és hát az eredeti opera részleteket adták be az áriákat de egy, egy nagyon ja, látványos egy, film volt Ez egy klasszikus zenei produkció igen és egy nagyon látványos film én csak azért szerettem, hát ugye kisgyerek ilyen páncélos lovagok, nagy csata jelenetek meg hát egy kisgyereknek mi kell az, hogy ott harcolnak karddal, vívnak lelökik egymást a lóról, szóval hát inkább ez fogott meg maga Jégben történet az abban az időben annyira gyereket nem, nem ilyen, nagyon érdekes. Mondjuk azért az érdekes lehet, és hát nyilván az egy, egy komolyabb kutatást igényelne, hogy hogy lehetett négyszer látni a trubba tehát, hogy... hogy ha mindig azt adták. Mindig azt, azt adták, nem, nem. nem tudom ilyen aprópóból, hát ez valami kultúrpo, akkori kultúrpolitikai főjelvtár De hát abból, a vagy, abból vagy volt 80 ezer kópia, vagy nem lehetett mindenhol azt leadni. Hát, hát, Erre próbálom a Én hát akkor már éppen Pest Imre volt. volt, most már új volt Pest de hát ott valahogy ez jutott. Értem. Köszönjük szépen, Uram. Kérem, viszont boldog karácsony. Ért, értem. De hát Tehát nem lehet, lehet hogy mindenhol trubadúrt nézni. Nem, hát minden mozinak meg volt nyilván a karácsonyi készlete. Hát én pontosan emlékszem rá, hogy, hogy először a Különben Dübejövünk című produkciót, azt a december 22-én láttam. És azt kértem karácsonyra, hogy december 24-én is megnézhessem. De mi volt? Nem az volt. Nem az volt, hát most mondtam, hogy nem volt már az az előadás. Tehát a kis Punks az kitalálta, hogy hogy Estén elmenne egy kicsit mozgóképüzemi filmszínházba. És mit láttam? Semmit, mert nem volt filmszínház, ezt mondtam az előadás. Tudom, a hatórás előadás már nem volt. Hát az nem volt, de hát négyen meg nem mentünk át. Azt mondták, hogy karácsonykor csak nem csinálunk két film. Haló! Ja értem. Jó estét. Jó estét. Szeretnék hozzászólni a kérdésükhöz, hogy. minek hívták ezt régebben. Igen, igen, igen, igen. Az én gyerekkoromban ez fenyő ünnep volt. Mm. Sztálin születésnapjával vegyesed. That's igen, 20. mert ugye december 21-én... A, a sötétség napja az nem véletlen. I igen. És ezek iskolai ünnepélyek voltak. Hányról a... beszélünk, segítsen nekünk? Hát ez bizonyos 50-es 50 évek, 50 évek 50 legeleje és hát ez ugye 53-ig tartott, amíg hát Stálin a akkor van, meg igen. nem halt és valószínűleg azután kezdték ezt télapó ünnepének gondolja? Hát igen én arra határozottan emlékszem, hogy amíg Stálin élt, addig ez fenyő ünnep uh -huh. volt és emlékezetem szerint <kül> nem állt ott senki már ilyen beöltözött figura aki az ajándékokat osztotta volna, hanem ez a útörő mozgalom kelet, keretében ö, a csapatvezető osztotta ki érdeme is, a gyerekeknek érdemük szerint uh -huh. az ajándékot. Tiszta. Érthető, igen. Hát ahogy a családoknál mi volt, hát az természetes. <gül> Ő családonként változott. Az éppen azt akartam mondani természetesen. Be, természetesen. Így, ott úgy. Igen, ez derült ki az Igen. elmúlt másfél órában, hogy, Igen. hogy Igen. volt ahol azt mondták, hogy van így... Csak is... a, a hivatalos elnevezés ez fenyőben volt ünnep, valószínűleg szovjet mintára. Aha. mert egyébként kárpát Iván nevű kedves hallgatónk tájékozhatott arról, hogy Magyarországon az első fenyőfát 1824-ben álltotta fel Brunswick Teréz. Szóval fenyőcsal volt az iskolában német. is, nagy csillogó gömbökkel földíszítve, illetőleg hát akkor még ugye nagyon szegény volt a világ, ilyen papírcsíkokból ragasztottunk ilyen fűzért, ilyen igen. egymásba. Na, hát az szerintem is kisiskolában most is mi ez a Kapaszkodó, kapaszkodó fehér sejjem papírból. A szülők főzték a szaloncukrot. Házilag. Én hallottam olyat, hogy sörös kupakot befont, vagy bevontak sztanióllal, és az volt az ilyen Hát, logó. azt már nem tudom, hogy be, én, én arra emlékszem, hogy, hogy a szülők összefogtak, és bevitték dobozba az otthon készített szaloncukrokat, és mi a családnál is, én az anyukámmal otthon főztem a szaloncukrot, amit így ki kellett önteni ilyen deszkára, és kockára tudtuk föl tehát nem egy ilyen formázott csináltak? cukor volt, mint manapság, hanem leginkább a cukorra hasonlított, a nagy alakú uh -huh. cukorra. De emlékszik, hogy miből csinálták? Hát azt hiszem, hogy azt még az előző, a, a békebeli, az igazi szaloncukroknak a fényes papírját az anyukám kisimogatta és eltette. De ugye mi az érdekes? Az, hogy, hogy valahol azt olvastam tegnap, vagy azt hallottam, hogy igazából a szaloncukor, az fungalikum. Tehát, hogy a világon nincs máshol szaloncukor. Hát, ez nem tudok hozzászólni, hogy pontosan. Ez egy ilyen, tulajdonképpen egy megízesített, hát, vastag, sűrű cukoroldat volt, ami ugye összesűrűsödött, uh -huh. és akkor azt úgy föl lehetett vágni. És azért jó, hogy mondta ezt a kockacukrot, mert volt olyan, hogy a kockacukor nem kockacukor volt, hanem tér alakú. Kicsi, na igen, csak nagyobb, mint amit most használunk, ezt a mokka cukrot. Manapság már nincs forgalomban az a, mit tudom én, egy fél gyufás doboznyi nagyságú, lapos kockacukor. Köszönjük szépen. Na hát én is köszönöm. Kész Viszontlátásra. Hol hallottam én ezt, vagy hol olvastam tegnap? hogy a piaci lehetőség lenne ezt? Hát nem, mert, mert, mert, mert hogy ott nem édességekkel dísz... tehát a, a világ tudatlan felén ott nem díszítik édességekkel a karácsony hát a az Azért lehetőség bebizonyítani az ott lakó embereknek, hogy eddig Mit is? Hát hogy milyen jó az, hogy szaloncukor Mi van. Milyen is? Hát mert akkor még inkább el tudnak hízni. Lehet de, egy, de a világ másik lányban egy pszichó. Mind? Tehát... Nem az elhízás irányában, hanem a másikba, ja. az Edkinszesben, ja. Jó estét! Jó estét kívánok! Kész Jó sokan. Estét. Hát én az idősebb korosztályhoz tartozom, tehát az én emlékeim messzebbre nyúlnak, úgyhogy néhány dolgot azért így időrendben sorba raknák, raknék. Hát az úgy kezdődött, hogy a Rákosi korszakban nem csak, hogy mozi előadás volt 24-én, hanem színházak játszottak rendesen, teljes repertuárral szereplőkkel és a többében. és a dolgozók között ingyenes színházjegyeket osztottak szét. De ez ünnepélódásnak számított? Tehát ünnepélódásnak számított? Tehát 20 nem, nem, eddig... nem, hanem, hogy jó helyen legyenek uh -huh. a dolgozók és ne tévelyegjenek el másfele, illetve, hogy a korszokásainak megfelelően a dolgozó szabadidejét kultúráltan teljes mérképpen És fele. kötelező volt megjelenni, ugye? Kötelező volt megjelenni. Hát megjeleni. mondjuk nem volt ajánló. Azt most nem Nézem a Fejetírma szóval neveket, ki nem jött el. A karácsony másnapja, az akkor nem létezett, mert ugyanis második másodika az lett a karácsony másnapja, nem a világosi időszakban. Tehát akkor a karácsony állt egy napból a 25. éből. Uh -huh. Na, 1957. És akkor már tehát 26-án rendesen mentek dolgozni? Kezdve, pontosabban. Az 56-os követelések között az egyik, például, lehet, hogy nem pontokba szedve, de minden esetben kikényszerítő erővel hatóan, a karácsony másnapjának a visszaadása volt, vissza is lett kapva, tehát 57-től kezdve van a karácsony másnapja. Ez 26-a, ugye? És nincsen ugye? viszont május másodika munkaszüneti napként, és attól kezdve meg a 24-ének ez a fajta kényszeres hát, kisajátítása. Aha. Tehát valahogyan így alakultak a dolgok. Egyébként fenyőfát azt mindig lehetett kapni, nem ilyen bőségben, mint most magától értetődve, minden sokkal szerényebb volt. Én saját háztartásomban 52-be állítottam fel az elsőt. Annélkül, és akkor ugye... még miért vette vett a karácsonyfát? Hát bizonyára erre úgy őszintén szóval nem emlékszem mert úgy általában a kisebb fák voltak és hát nem fárusok, hanem hát két-három fával voltak emberek. Karácsonyfadísz volt? a... Karácsonyfad hogy volt? Tessék? hogy volt? Hát a karácsonyfa disz az meglehetősen szerény volt, de miután egy varonatúj háztartás volt, hát ez semmi nem volt, mert a szülői házból sem tudtam volna sokat elhozni, arról nem beszélve, hogy azért ott tovább használták uh -huh. még. Hát e, e, szerényen, de egy kis... csillogó, semmi csillog el, de meg volt a disz hát akkor még gyerekünk sem volt. Nagyon szépen köszönjük. <síthat> tehát csak a pontosság kedvéért. Köszönjük ugye szépen. Nagyon-nagyon eltérő szakaszok voltak. Minden Én, jó kérdés. Sokat segített nekünk. Köszönjük szépen. Köszönjük a... Készcsókom. Ezt ugye nem tudtuk. Nem, és azt akartam mondani, hogy nem a fenyűfa lehetett kisebb, hanem az igényeik lehettek nagyobbak. Jó estét, kívánok. Szerusztok. Csak azt szépen. akarom mondani, hogy az igaz, hogy a szaloncukor hungarikum engem közvetlenül a, a rendszerváltás után így katapultak, szétlődtek így a világ több része felé, és valóban sehol nem ismerik, és sehol nem akazgatják a fenyőfára így a cukrot, ahogy mi. Igen, de semmi, semmi édeség nincs rajta. Ö, nem nagyon masnikat, meg gömböket, meg boákat. Uh -huh. És különösen nem ilyen módon csomagolva. Igen. Most itt a, a, az én bab barátom azért földeszi a kérdést, hogy hogy lehet, hogy ez a lila tehenes cég az cukrot, úgy, hogy hogy ho folyasztói hát igényeket kielégít. Persze. Hát, hogy itthon. Igen. Hát ők is csak azóta igen. jártanak. Na, azt akarom még mondani, hogy én hülye. az életemben az első árvalányhajat. Igen. Ugye nálunk nem nagyon azt lehetett. Azt el kellett tenni az árvalányhajat. Mint, mint, mint mindent ugye el kellett tenni a karácsonyfáról. Igen, igen. Azt én tácralomniczon vettem, egy osztálykiránduláson voltunk kint <höhem> 80-ban, talán, vagy 81-ben. Aha. És ott ott láttuk meg, hát ugye vidéken tényleg nem nagyon lehetett díszeket kapni, ezeket a ronda boákat, de valahogy akkoriban még olyan csúnyák voltak azok a boák, ilyen törékenek. Most is azok. Na jó, de hát igen. Igen, csak változnak az igény. És ez a, nekem ez úgy tűnt, mintha üveggyapot lett volna, és ilyen szép göndör volt, ilyen ezüstfehér. Igen. Valóban olyan, mint, mint a... ezeknek a tejfőszőke kislányoknak a haja és a, ott vettem, vagy három csomaggal, és a, szintén ott vettem jégcsapot is, azt is ott láttam először. Csodál, bárján, az, az most valami így rémlik, de mi is volt az? Hát ilyen jégcsap, egy kis üveg, tudom, csak jégcsap formájú. formájúra alumínium, Igen. A, alumínium. Nem, ez hajtogatja. üveg volt. Üveg volt, igen. Ez üveg tehát. Volt, de olyan is volt, ami ilyen alumínium szár volt így meghajtogatva. Nem, nagyon igazad van, tehát, hogy ez, ez tényleg ilyen valami üveggyapott szál volt, mm -hmm. és nagyon kellett rá vigyázni, kis pszichó, most így nézek rád. Úgy nézett ki, mint egy jégcsap, de nem kör alakú volt, hanem... Ilyen sokszögről. sokszögű. Igen. Dodekaéder. éder. Úgy, ezt mi ez van, mert ez fieség volt, tehát ez, ez csak így eszembe jutott. Mi bocsánat, ezt ott szereztük be egy olyan és nagyon-nagyon megtetszett. Nagyon, nagyon, meg hát nagyon kellett rá kockan. vigyázni, az, azt a gyerek nem rakhatta fel a karácsonyfára, mert tönkretette. Tehát ha megnyomta az üveg, a jégcsapot, akkor az utána sosem volt olyan, mint a jégcsap. Nem, nem, hát nem, a nem lehetett ellapunk. volna a dodeka éder? Mert a dodeka éderről nem tudom, hogy micsoda. 12 szögű. 12, szögű. 12, szögű mi? 12 szögű. Ez nem volt szögű, ez talán nyolc volt. az ott tizenkét oldalú vissza az egész. Tehát a nem Dodeka, hülyeség, a a dodeka étertől újra veszünk. Étert, Lényeg az, hogy ott, ott Szolnok-megyében egyáltalán nem lehetett kapni se árvalányhajat, se csapot. Ott Lomnicon láttam meg először, és nekem azóta is csak azt tetszik a karácsonyfán. Nagyon szépen köszönjük az átfogó tájékozhatást. Sziasztok. Szevasz. Javasolnák itt az eltársadnak azt, hogy hát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 Szerintem a BB a szerint -szerint -szerint kultúros, kultúr, ezt meg tudja oldani egy személyre. A, a két kultúrossai van, van, van, van, vannak, úgyhogy hát ezt a kapcsolatot feltéklettel kell vendni Addig jó, Mikádárél. Kádár él? Szép estét kívánom mindenkinek, Addig jó, Mikádárél, bap, Bab, Punks és a kérdés... Hallgatom. Jézus és a borszavizmus, jó estét! Halló! Ezt nagyon de, de Ellen nem? Mond, nem? Ellenmondás, feloldás van. Halló, jó estét! Halló! Kész Elnézést kérek, én nem adásba szerettem volna lenni, egy technikai kérdésem lett volna a Krubládio internetes fogásával kapcsolatban, úgyhogy én valami véletlen De fortság, Semmi baj, kerülzem. segítünk. Hát mondhatom, Persze. akkor egyenesbe. Elnézést kérek, nem akartam a Nem szól jól a Reel? Nem, hanem olyan helyre fogunk az év végén utazni, ahol nem tudjuk fogni, mert a körzeten kívül nem, fogunk esni, magát. nem szeretnénk, ne irigyeljen, mert nagyon szeretjük magukat ha már lehet ilyen szépet mondani műsorba, függetlenül bármelyik műsoruktól reggeltől estig hallgatjuk. Úgyhogy ez az azért, hogy ott, nem azért, mert adásba került. És a kérdés az az, hogy hogy lehet hallgatni? Igen, hogy hogy lehet interneten fogni, mert olyan sokszor mondom, hallom azt. Mondom, mondom, Igen, mondom. nagyon köszönöm. Föl kell menni a www.klubradio.hu-ra, és azon ott rögtön a, a bal oldalán a, a fejlécnek, ott van az, hogy hallgassa élőben az Igen? adást. Arra kell ráklikkelni, Igen? az egy olyan aloldalra visz. Ahol háromféle lejátszót lehet a számítógépre letölteni, azt hiszem vinámpot, vagy valamit még ilyesmit, és aztán a sávszélességtől függően lehet hallgatni, nagyon jó minőségben lehet egyébként az egész világban hallgatni a korrát műsorát. És szól, mint mintha egy rádiót hallgatnék. Nem, tehát... annál sokkal jobban. <gül> Értem, De... nem írásban jelenik meg a szöveg, nem. Lehet hallgatni. Nem, abszolút. akkor nem rádió lenne nem újság. Uh -huh. Arra azonban készüljön fel, hogy van egy olyan körülbelül két-három-négy másodpercén. Igen igen, igen, igen, igen, igen, hát Jaj, nagyon de amit nem köszönöm. fogunk élőben beszélgetni, mert nem... Igaz, tényleg. Hát de hiszen nem? jövő szombaton is jövő is van műsor. És hiszen hát nem telefonom. Mű. Akkor Bold meg fogom próbálni. Boldog től, karácsonyt kívánunk. kívánunk. Nagyon szépen Kész köszönöm. Szókom. Én is az egész rádiónak is nagyon-nagyon köszönjük Önöknek, hogy vannak. Nagyon örülünk neki. Ja, igen, és kapom az instrukciókat hátulról, hogy intézzék már, hogy országos adó legyen. Mindenféleképp. Köszönjük, Kezdít viszont hallásra. Tehát azt mondod, hogy egy kicsit leerősít, leegyszerűsítettem, hogy Jézus Krisztus, Jézus Krisztus születése és a bolsevizmus? Vagy most már bonyolítom. Nem, most már hozzátett a Jézus Krisztus születése, de az, hogy Jézus Krisztus és a bolsevizmus, akkor hozhatuk volna a rock is. Igazad, van. Hát. Jó estét kívánunk. Ló, jó estét kívánunk. csak Csókran. Jó estét kívánunk. Jó estét kívánunk. Jó estét kívánunk. 50-es kívánunk. Vacsak szaloncukrok voltak, úgyhogy mi mindig ott főztük. És uh -huh. az úgy készül, hogy kristálycukrot annyi vízbe, hogy éppen hogy csak feloldjon, oldjon benne, szépen lassan a tűzhelyen az ember melegítés és kevergeti. Igen? Akkor először az egész feloldódik, és egy ilyen méz sűrűségű élet belőle, és Igen. akkor ahogy párolog a víz, egyszer csak elkezd megint kikristályosodni, akkor kezd olyan fehéres lenni, uh -huh. és olyankor kell. Kezd... Márta, várjam! Két mondatot nem hallottunk. A legfontosabb két mondatot. Tehát Hello? ott tartottunk, hogy fehér kristályos. Tehát látjuk, a kezdődik itt olyan fehéres fehérnek lenni. Igen, fehéres fehér? Olyankor nagyon kezdik keverni. Aha. És utána, amikor már ilyen jó fehér és jól láthatóan massza keverődik, akkor ő, akkor utána leveszi a tűzről, és legalább, amíg olyan langyosra ki nem hűladdik, addig folyamatosan keveri, hogy habos legyen, mert úgy lesz puha. A kínai kelt mikor kell beletenni? A kínai kelt nem kell beletenni, márna szörtöt lehet beletenni, Aha. Attól lesz aztán kockacukorral citrom citromhéjat, meg citromlevet, ugyanezt narancssal, vagy lehet beletenni grillát, vagy lehet beletenni gesztenye masszát és akkor márványlapra kell kiönteni, és hogy ne ragadjon sodrófához, citrommal szoktuk egyenesre kinyújtani, felkockázni, és csokoládét akkor a háztartási csokinak nevezett ilyen nagyon kemény fekete csokit lehetett kapni, de a patikában mindig volt kakaóvaj. Ezt a kettőt víz fölött a nagyanyán felolvasztotta, és akkor a grillázost, meg a gesztenyést még ebbe belemártott. Kakaóvajat nem csak napozásra használták? kakaóvajból van a csokoládé. Igen? Persze. Igen. Jó, hát most... nem kakaóból. Te nem szereted, úgyhogy... Tehát én a kakaóvajnak egy formáját ismertem, gyógyszertárinak, hogy az ember a hátára kedi nappozás. És lehéget fel. Az ugyanaz a kakaóvaj, és azért jönnek rá a darazsak, maga legyek. Nagyon szépen köszönjük. No, minden kész jó, ennyit a szaloncukorról. a Amúgy ja. tényleg húbarikú. Igen, azért jött egyébként a kínai kell, mert az újságos beírta, hogy csomagoljuk a kínai keltsztaniolba. most már el is lehet adni Nyugat-Európába. Tehát még jó, hogy a holnap regélistában ezt nem van, halotta van, meg. Van, van, van aki. aki a kacsi mert akkor valóban egy jó, mert azok mindig minden business lenyúlnának tőlünk. De, de ha mi rukkonnánk elő a nyugat-európai piacon egy ilyen Atkins diétás szaloncukorral, vagy Showbert Norbi szaloncukor, legjobb. Halló, jó estét! Azt, mond, azt mondtad, hogy új ötleted van. Új ötleted van. Halló! Halló. Jó, jó estét kívánok! Jó estét! Jó Jó estét kívánok, Párinkás Miklós vagyok! Nagyon Opa. üdvözöllek! Tudom már, tudom már, ismerős Köszönöm. a dolog. Na, e Igaza van a hölgynek, tényleg úgy kell csinálni a fondát, csak segítek egy kicsit, jó, tehát 117 RH ra kell felfőzni a cukrot. Igen, ez, ez azt jelenti. <gül> Igen, mert cukrász vagyok, és tényleg igaza van a, a, a hölgynek, ez tényleg így készül a fondán, azzal a különbséggel, hogy le kell először tisztítani, tehát a koszt a cukorról le kell mosni. Uh -huh. Le kell egy ilyen kis finom, nem is tudom, ecsettel le kell szedni a kosztról. Majd ezt úgy, úgy lehet a legegyszerűbben megnézni, hogy jó a cukor, hogy mint egy kulcskarikát, egy drótot belemártunk, és lufit folyunk belőle, mint a szappan buborékot, és ha rálépünk, és durran, akkor jó. Most akkor le kell zárni a gázt, és semmi más nem kell csinálni, hogyha van otthon márványlap, vagy ha nincsen, akkor ö, ki kell keverni, vagy pedig márványlap és úgynevezett táblázási módszerrel, úgy, mint a... Kőművesek csinálták régen, hát most már ilyen fondán gépek vannak, de oda-vissza ilyen spatulával kell húzogatni, és akkor fehéredik ki, és ebből lesz a fondant. De hát különben eszem... a szaloncukor, ez meg nagyon régen még, ha biztos emlékeznek, voltak a régi nagy cukrászok, úgy mint a pálmailati bácsi, az öreg Veres-Lajos bácsi, az egyik új palotán, a másik a kicsi úton. Igen. igen, a Vereslaős bácsi át, én még a tanulókaromban jó szétváltott a kezemet ilyen hurkapácával, nádpácával, hogy tanuljam meg, hogy, mit hogyan kell csinálni. De hogy é... Köszönöm <laughs> Ha persze, persze. Hogy bemutatták nekünk ezt a 213 fokot? Nem, 117 RH 3 más, az más, az teljesen más. Van egy ilyen, Mi -fok. egy ilyen hőmérő? Ez egy ilyen hőmérő, ezt kitalálták, ez a földesen ő Ravasz cukrász cukrászkönyve benne van, ők kitalálták, ők ilyen szakbarbárok, ők pontosan tudják, hogy ez hogy működik. És van mindenféle hőmérő, most már nem kell, mert egy dupla falú üstben szokták belöntik a cukorszöppöt a másik oldalon ki a fondán. Tehát már nem úgy megy, de a hölgy, hogy mondta, hogy teljesen jó. Tehát így folyamatosan de a szaloncukorhoz hozzá kell tenni, tehát ezek a régi cukrászok még nekem megmutatták, hogy készül az eredetiben a, és azt elmondták a receptét, neked, A recepcét azt nem mondták el. És azt elmondták neked, hogy hogy honnan van a szalon cukor, tehát, hogy, hogy ez Nagyon régről, tehát még, mert ők eredetileg nem cukrászok voltak, tehát ö, cukorka, és mézes kalács készítő kisiparos, még annó, még a 48-as évben, ugye, amikor Grof Széchenyi István megemlíti először a cukrászót, akkor ezek ilyen manufaktúrákban ö, keletkeztek, tehát amikor átjött ö, hozzánk a csokoládé, meg ezekkel a dolgokat, amikor feltaláltak ugye a, a cukornát helyett a cukorépát, ezekből alakultak ki, tehát, hogy honnan, Isten igazán, Honnan van, azt nem tudom, de utána fogok nézni, mert van egy sok ilyen könyvem, azt meg fogom nézni. aztán, majd fejükben a Tehát, hogy miért kellett rátenni mondani. a karácsonyfára fára a Ö, Szerintem ez úgy alakult ki, hogy ezeket a kis bombonokat ők becsomagolták, és akkor szerintem valaki kitalálta, hogy ezeket fel lehet akasztani, és ez Szóval és akkor ezt kész. ez bombonnak készül? Na jó, de fontos. Hát hát hát a bombon, tehát készítő kisiparosok voltak, hát ez óriási pénz volt annó, még régen, tehát még a. még hogy klasszikus legyek most ugye, trianon előtti időkben, akkor csak az úgynevezett nagypolgároknak volt megengedett, hogy karácsonykor ilyeneket ment, tehát ugye a többi embernél ugye maradt a dió vagy az alma uh -huh. ezeket a fenyő ünnepnél, de aztán úgy jött be, amikor hát ugye már ugye az osztblokból kijöttünk és mi voltunk a gulyás kommunizmus, akkor már nálunk lehetett kapni, máshol nem. De tényleg, tényleg nem lehet kapni. Felveszik a, a tényleg kapcsolatot tényleg. a Mozart kuglerrel. Az a lehet, de az más ma az osztrák. Tehát hát azt mondom. Sem más, az teljesen más cég, ők, ők nem úgy, ők, ők is tudták ezeket a dolgokat, tehát akkor, ami még a, a monarchia idején azért sok volt ez. Sok minden volt, amit ott gyártottak, sok minden, ami itt. ezek kooperáltak, hát úgy, mint ugye a dobozszuklász, aki a doboz tortát feltalálta, ö, meg elkészítette. Tehát ezek mind szakbarbár emberek voltak, akik nap mint nap azt nézték, hogy miből mit lehet kitalálni. A kínai de, kell? Jött. Hát a kínai kell, az egy kicsit más, érted? De hát mondjuk azt is fel lehet használni, mondjuk díszítésnek egy tortára, mondjuk egy sajtortát csinálsz, akkor teljesen jó óránk. szépen. Színesebbé Szia. Jó, Miklós, boldog karácsonyt. 24.07.953. Azt gondolom, hogy ma reggel hallgattam a műsort, és Melyiket? azt gondolom, hát a, a pikót, meg a pálinkást, azt és mi azt mi gondolom, hogy inkább tőkfőzésben csinálnak. A pálinkászt ez van, hát most bazerőtt. Nem, ez egy másik volt. Másik volt? Másik, Mert hogy az az a Szűcs Robert. A ja, ja, ja. Szűcs Robert, ja, pedig ja. Miklós. Volt. Majd van meg Ézog nevét. Jó estét. Jó estét kívánok. Kezdés, csókolom. Én elkezdeném 42 nél Hallgatjuk. Akkor még volt egy csodálatos karácsonyfánk, csodálatos. Akkor még én olyan kisgyerek voltam, 44-ben olyan karácsony gaj volt, újságpapírba volt becsomagolva a kenyérhéja, az volt a szaloncukor. És én nem is tudom szegény anyám, milyen sejem valamit tépett szét, hogy legyen még valami kis valami rajta. volt állítva? Gondolom bázában volt állítva. Hát ma. én már azt sem tudom, Na, miben te volt ráakaszgatva ilyen kis kis pici, alma, slusz, pasz, ennyi uh -huh. volt. 44-ben hol, oh. hol, 44 hol karácsonyztam? Ó, oh, Tehát nem pince. Tessé? Nem pincében. Nem. Ja, hát, hát akkor jöttünk ki. Uh -huh. uh -huh. Borralmas ne tudják meg, soha, senki, még most is beszorul minden torkom, mindenem. Na, ö, akkor az én gyerekeimnek 62-ben már gyönyörű karácsonyfa volt, csodálatos. Aztán a, a fiam az érettségén el lett buktatva, kitűnő tanuló volt, mert kilesték, hogy járt a templomba. Igen, én is ettől akkor a lányom nem mehetett főiskolára. A... Mert hogy a fia jár, Háj, vagy is. a testvére jár a Annyi. De most, most már ha visszanézek az életemben, ö, tudom, látom magam előtt azokat a, a, a, a rengeteg spiclit. Igen. És, és olyanokon akadtam meg, hogy Úr Isten ez is. Hát erről ennyit. Iszonyat. Nem tudtuk akkor, hogy mi beélünk. Nem tudtuk, mi az, hogy mi az. Hát, hát fogalmunk nem volt, hogy az a másik ember a hátunk mögött, az piccliskedik. világ. Hát az, az, az. Valami botrány. Azt az tényleg nem tudja átérezni, csak aki ott volt. Azt, azt így el lehet, el lehet képzelni, hogy hú, szegények, vagy mit tudom én. De aki ott volt, benne volt, iszonyat. Igen, csak tudja, és ebben az az érdekes, hogy szép hogy, hogy úgy, úgy felnevülünk, mert kikopunk ebből a korszakból, és, és nem fogjuk tudni elmagyarázni soha így a gyerekeinknek, hogy ez úgy volt, hogy az ember az anyában nem bízhatott meg. Bizony. Nem biztos, hogy érdekli őket. Bizony. De hát valamit csak figyelj, tehát ha megkérdezik tőle, hogy, te, hogy milyen volt a gyerekkorod, vagy beszélgetsz a gyerekeddel, akkor valamilyen szinten próbálsz utalni arra a rendszerre, amelyben felnőttél. És a... neki elmondani, és az még néz. Nekem az a tapasztalatom, hogy az kevés érdekli. Tehát a rendszerhez, vagy, a, vagy az adott korszakhoz való viszonyom, az kevésbé érdekli. Nincsenek még az... akkor a gyerekeink pszichó, tehát most bajba vagyunk egy kicsit. Mm, mm. Örüljenek neki, hogy nem ismerik ezt a dolgot. Persze, persze, persze. Örüljenek 52-ben viszont, mikor Stalin meghalt... 53. Öröm, 53. Örömújongás volt, mert dupla kaptunk. Hol? Nem kellett menni iskolába. Bárjon, bárjon, hol volt ez? Nyíregyházán. Ez, ez, ez, ez aranyos, bocsánat, hogy ért de ez aranyos ott, mert valószínűleg nem azért nem kellett, tehát nem örömből nem kellett menni iskolába, hanem a gyász miatt. Ja, és volt háromperces német család. Az perces, az, az, az, az, az, az, az a temetés de, de igen, igen. De igen. az volt az érdekes, hogy mi gyerekek nem tudtuk ki az asztalin. Ott Ad... volt egy nagy kép, meg ott volt egy nagy kép, meg ott volt ez, meg az. De hogy úgy, úgy, úgy ne, minket nem is érdekelt, mondjuk. Aztán mondta szegény apám, hogy hát, nem soká lesz ez itt, majd, majd, majd eljön ennek is az ideje. Elmennek ezek innen a francba. Szegény, ha tudná, hogy 40 évig itt rohadtak. Hm. Na. Köszönjük de hát, Mondjuk nem az orosz emberek, katonák tehettek erről, hanem, hanem a rugókot fent. Igaz, igaz. Igen. Köszönjük szépen. Minden jó. Boldog karácsony. karácsony. kívánok. Kész Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. 24 07 95 3. Jó estét kívánok. Szervusztok, én Tamás vagyok. Szia. Nekem az én édesapám és a keresztapám is oszlopos pártag volt annyira, hogy a keresztapám az pártiskár és állomás főnök volt, és mindig, mikor karácsony volt, bizony... Mindig azt mondták, hogy jön a Jézuska, és a Jézuska hozza a karácsonyfát, az angyalkák majd bízítik a fát. De el volt magyarázva, ki kik is ők voltak éppen? Nem volt magyarázat, én ezt úgy elfogadtam és elhittem, ugyanis mindig a karácsonyfa alatt egy négy és fél voltos lapos elemmel működő kis betlehem volt, amiben volt egy egy pici kis izó, és az világított. És nem, nem, nem kérdeztem rá, aztán később, mikor általános iskolába jártam, ez a 60-as évek, 57-es vagyok, ott viszont szavaltuk a három királyokat karácsonyi ünnepségen. az jó is. Úgyhogy nem, nem tudom, én a mai eszemmel most már elképzelni se tudom, hogy, hogy akkor ezt hogy lehetett megcsinálni. Ja, és még valamit, és minden, hát, éle, minden karácsonykor elmentünk a, az éjféli misére. Hol volt főnök a papa? De muszáj ezt mondani? Nem. Melyik? Palatonon Be, Igen, tehát ez lett volna a kérdés Tehát mondjuk a, a Székesvűvárostól távol Távol volt, távol De nem volt utána semmi retorzió uh -huh. Nem volt, hogy bejelentették, följelentették De ugyanígy az édesapám is az is jött velünk És, és akármikor Pesten voltunk És elmentünk a, a, az éjféli misére És ugyanúgy együtt énekeltük Együtt imádkoztunk bár én nem vagyok gyakorló vallásos, de, de ez megmaradt az emlékeimbe, és ha máskor nem, de azért egy évben is én is a templomba. És visszatérve még a karácsonyestér az én időmbe, volt valóban 6 órakor karácsonyi mozi, ahol vitték a nagymamák, a nagypapák, a, meg az apukák a gyerekeket, sőt úgy működött a dolog, hogy megállt a közlekedés, és aztán valamikor este nyolc óra után újból indult. A karácsonyfatiszekre pedig annyit, hogy nekünk az iskolában is volt karácsonyfőnepségünk, és ha emlékeztek, még volt az a Peti nevezettük arra, a cukor. Igen. Azt akasztottuk föl, meg a teljes üvegeknek volt a, az ezüst, meg a kék, ilyen alumínium kis kupakkája. Igen. Egy, és azt az, az fűztük be, kilukasztottuk és fölfűztük az iskolai karácsonyfára. Azok Vagy volt például a cukorba mártott ö, almát. Igen, az volt. Vagy tobozt. Az is volt, igen. És szent Plusz dió? a nem emlékszem. Dió, be befejezze valamilyen borzasztó nagy vagy ezüstfestékkel, aztán emlékszem, hogy azt nyomtuk, meg. hát természetesen, amit már így a hallgatók is mondtak a, a papírszalagokból. Meg a habcsók. A a habcsók. habcsók. Az milyen rossz volt, Hú, már az bocsánat. Az volt. <há> nem, nem szeretnénk negatív reklámot csinálni, de a habcsók azért, és ha az volt a jó, hogy mondjuk öt év után olyan kemény volt, hogy a fejed vele bárkit, akkor biztos, hogy karácsonyi tragédia volt belőle. Ez így van. De miért dobálták -e karácsonykor Hát azért, mert semmi más végül. nem tudtál vele csinálni. De felakasztani a fára. Igen, de figyelj. Tehát egy, azért azt gondolod, hogy hát, ha változott a, a minősége, és akkor beleharapsz, de közben beletürik a fogad. Ettől aztán dühös leszel? Ettől dühös leszel, leakasztod, hol a csúzdi? Dur. Aha. Amikor meg még friss volt, ha haraptatok, egyszerűen szétmálott, szétborlatt a szállókba. Ami hihetetlen volt. Szerintem én, szerint én, én friss habcsókba sosem haraptam bele. Tudod, mit vesztettél? Na, hát majd most mindjárt ki megyek a stúdióban, az azt veszek <laughs> habcsókot. Így volt ez. Köszi köszönöm, szépen. Köszönöm, békés, boldog ünnepek. Hasonlójukat is. Fiatal. Fiatal. Fiatal. de ha hungarikum, akkor hogy lehet lila csoki márkájú szaloncukor? Az Isten szerelmére emberek. Hát Miért? onnan, hogy így van járja. egy fogyasztói igény, látja a lila tehenes gyár, hogy Magyarországon el lehet adni szaloncukrot. Plusz pénz. És, és drága is egyébként. Most így jel mondom, mondtam el, hogy ne legyen. És jó? Nem tudom, mert annyira drága. Azt valaki azt mondta, hogy őrült vagyok, van nem. Hát fi, angyalhaj az a, angyalhaj, az árvalányhaj az más, az növény. Aztán Pálinkás, jó estét, Panksza úr, nálunk le kellett feküdni, és reggelre jött meg a Jézuska. 25-én? Hát azért, azért rossz csel. Nálam az angyalok az égben akkor kezdtek inogni, amikor hosszasan több helyen érteklődtem, hogy lajka kutya megugatta -e őket. Ezt azt hiszem, Frankfurter Márta írta nekünk. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok, Tóni bácsi vagyok. Tóni bácsi nagyon ölellek, szevasztok. Szeretettel ölellek benneteket. Hatérjek el a témától, mert nincs adalékom hozzá, csupán annyi, hogy... Nem volt eset, karácsony. ...esetleg, hogy, hogy a Török Gyula a Orban című regényében, illetve a, a Zöldköves Gyűrű című regényében szerepel a szaloncukor, és abból kiderül, hogy az nyáron is volt. Igen? és mindenfajta, úgy van a dialógus, hogy, hogy barátoskán valami, valami elegánsat és finomat szeretnék vinni, mert vendégségbe megyek, igenis uram szaloncukor, és mindez nyáron van, tehát a szaloncukor az, az hosszú óval valami elegáns dolog volt még uh -huh. a 19. században. És, és nem kellett rá várni karácsonyig? Nem, nem. És sok szeretettel ajándékozok nektek egy angyalkát, az orosz józi angyalkáját, mert azt neki nem akartam odaadni, úgyhogy én ezt nektek adom. Nagyon Jó? kedves, hogy hol van ez az angyalka? neki voltak ördökéi és angyalkai, ja, hogy, hogy, hogy valakinek osszuk ki, és én úgy döntöttem, hogy nektek adom. Nagyon kedves Jó? vagy, Tóni bácsi. Szebastik, boldog Körlelük. karácsonyt kívánunk Köszön. neked. Mi a kérdés? Itt van a hallgató. Jó estét kívánok! Halló! Jó, Jó estét! Jó estét! Jó estét kívánok! Csak annyit akartam mondani, miután annyi sok szó esett a szaloncukorról, uh -huh. hogy... Ja, kapdabó Ferenc vagyok, bocsánat. A szaloncukor német közvetítéssel jut Magyarországra 19. század második felében. És onnan hogy kapik ki? Mindjárt mondom, a szaloncukor lényege annyi volt, hogy nagyon fényes csillogó, papírba csomagolt, csokoládébe vonatú cukorka volt. Amine, ami magyar, és ilyen ma is van sok helyütt, ami magyar sajátosság, hogy rojtozott papírba került és nálunk karácsony fára aggatják, tehát máshol ez valóban nem szokás. A lényeg, tehát a bombonként, roj... bombonként fogyasztják Így van, igen. Bombon tehát asztalon kivarrakva nem, mint ott a szalon elnevezéseiként, tehát 19. században még nálunk is cukker a neve és a rojtozott szélű Mit jelent az, az, hogy szalon németül? Hülye vagyok. Tehát a nem, nem, a való... szalon nem azt jelenti. De várj, várj, várj, tehát most, ne, most nem a, a, a fogadóra gondolok a Texas Hazel filmekbe, hanem a szalon, mint helyiség. Helyiség. Mint helyiség, előkerül helyiség. Igen, igen, Fáradjuk igen. át a szalonba, Átfáradjuk a, a szalonba, ott van a kávé és ott van a szaloncukor. Így van, ott van a szaloncukor, Nálunk viszont rojtozzák a papírját. Régen, ezt úgy hitták, hogy rícs csinálták ezt. De miért lett rojtos a papírja? E ezt viszont nem tudom mi ja, rajtos nem. a papírja. Nem teszek fő több keresztkérdést. A hangsúly a papíron van és hogy akasztják fára, illetve jellegzetes volt az is, hogy nem ették meg a fára akasztott szaloncukrot, hanem általában eltették több évre. Aha. No, csak ennyivel akartam hozzájárulni. Lehet, hogy azért rajtazták a papírját, hogy ne egyik meg és az visszakerülhessen a fára a következő években is? Ezt nem tudom. Figyelj, fogadjuk el. Ne fogadjuk nem, el. Nem, ne, legyen már egy perc, Köszönjük. De miért lenne ez jó neked okosságnak? Ne, hát mert ugye az van, hogy miért rajtozzák annak a cukornak a papírját, ami egyébként ott van kint a szalomban kifejezetten folyasztásra. Igen? Valami módon különböztessük meg a többitől. Különböztessük meg oly módon, hogy kirajtozzuk a papírját, ezért a kirajtozott papír szaloncukrokat nem esszük meg, hanem felakasztjuk a fára. És odaadjuk a magyaroknak? Nyugodtan a ezzel. Nem, hát figyelj, tehát. A, Megszoktad? Tehát a, a, nem, nem, nem szoktam meg. Mármint, mire gondolsz, hogy megszoktam? Nem, hát, hogy vannak ilyen tévesnek tűnő eszmefutatásaim. Nem, nem, semmi. Akkor most egy Menjük kicsit. A Akkor most egy kicsit tartsátok szóval magatokat, én átmegyek ebből a stúdióban, a ti stúdiótokba, aztán szépen elköszönünk, a kedves hallgatóktól, kívánom nekik minden jót, de addig beszéltek ti ketten, jó, idúmálásatok. Persze, persze, megkérdezem a babot, hogy. Ő milyen szalancukrokat szeret, mert azt amikor a nagy divat lett a szalancukrok különböző beltartalma és ízesítésre, szerintem akkor, akkor egy kicsit felborult a világ. Most hallottatok, amiről Nem én. Nem, jó, én, de tulajdonképpen mindegy is. A zselés. Zse, uh, Baba zselésre esküszik. Zselés szalancukrot szeretnél, Babika? Karácsonyra. Hát akkor írja. Írjünk gyorsan Jézuskának, hogy Babinak hozzon valaki egy kis Nem késő ilyenkor? nem. Nálatok, mikor mentek el a megrendelő levelek? Hát va, va, van olyan, amelyik ma, van olyan, amelyik már elment egy hónapja, de hát azt hiszem, hogy mindegyik célba ért. Na, nem ez az utolsó, addig jó, ebben az évben, mert jövő csütörtökön a legjobb szándékunk szerint, ismét fölbukkanunk. mit vigyorogsz? Semmit. Mert ugye, van egy lehetőség, hogy hogy konzervadást készítsünk. Csak mi még sose csináltunk konzervadást. Tehát konzervadást csinálni... Félünk azt... a kihívást. Hát egyrészt félünk a kihívástól. Tehát hogy néznek egy best of a Hát Ez milyen buta dolog? Nem? Hiszen nem, nem tudnánk azt mondani egyikre, hogy nem tudnánk hát meg. Tudnánk, tudnánk, de azt nem mi mondanánk. Tehát nem tudjuk ezt így eldönteni. E, úgyhogy sokkal egyszerűbb, ha bejövünk és csinálunk egy jó műsort a kedves hallgatóknak. kevésbé fáradtságos, mint egy best of-ot csinálni. Kölcsön kérjük a mediterránböjtös fiúktól az és akkor azt így befújjuk majd jövő csütörtök este, mert akkor már mindenki lesz fáradva. Jó, hogy ilyen új év, Különös szilveszter, oh. táncol a hó, oh. ember, utánunk néz, még száll velünk a bűnök, Bűn Azt sem tudtam tudta megfejteni azt a szöveget. A más sokkal jobban. Egy rózsaszínű kádban... Ülök, ülök Nem. Így. Nem, te most a másra gondolsz. Így van. Az ülök egy rózsaszínű kádban, az más. Én arra gondolok, hogy egy rózsaszínű kádban utazom a körúton, mögöttem jön a medve. Kimegyünk az állatkertbe, virágot tűzök az tormányába. De ez vaszlovig az ember László. Csak ez most... Na mindegy. Ez, ez is egyszerűs szóval Az jutott eszembe. Mi? Szintén készülve a mai műsora, hogy az nagyon manír, hogyha. Tőlünk ha, az. Ha, ha ténylegesen békés, boldog karácsonyt kívánunk. Hogy volt olyan, akit megbántottunk, mi az elmúlt egy évben? Biztos. Közösen te, akit meg akarnak pofozni időnként a ez hallgatók? Így, én mert biztos, te vagy hogy, Biztos, hogy volt olyan, akit megbántottam. Csak, hogy ilyenkor, ilyenkor érdemes valamit kérni, hogy borítsunk le a vagy ilyesmi. Hát ez, ugye ez? Nem, annál azért valamivel meghittebbet. Jó, hát kényványunk boldog karácsonyt, kedves hallgatóknak. Köszönjük egész éves, megtisztelő figyelmüket, és akkor majd még jövünk. Talán a témában. Nem Visz tudjuk. Viszont hallásra.